Och Vad tänker du att när många människor säger jag blir sjuk fast jag har vaccinerat mig både två, tre och fyra gånger Ska man, har man anledning att vara besviken på vaccinen? Jag tycker vi har anledning att vara väldigt glada och tacksamma för att vi har vaccin, vaccinet verkningsfulla vaccin i vården det är något av det vackraste vi har i världen skulle jag säga och då, då är det ju det har ju förändrat sättet vi kan leva på de här vaccinen på ett, på ett remarkabelt sätt. Sen skyddar de inte mot all sjukdom men de skyddar fortsatt väl och det här viruset muterar. Det, det finns skäl att följa den utvecklingen noga framåt också. överväga övervägar förstås om man behöver göra andra åtgärder ja, i andra skeden men... Men just nu så är ju vaccinet ett, ett bra skydd mot svår sjukdom och, och död i, i, i de flesta fall och det är inte en garanti för att man inte blir sjuk. Men, men det, det är ett klokt beslut att vaccinera sig om man är över 65 eller till och med någon av vissa.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 Det är den 1 september 2025 och vi är tillbaka efter ett lite längre uppehåll. Vi har inte poddat sedan april och det har väl kommit lite, ja, lite semester emellan och lite teknikstrul och annat. Men nu så tänkte vi göra ett nytt avsnitt gällande vaccinets historia i Sverige som jag tycker är lite intressant. Jag får välkomna min poddkollega Patrik innan vi spinner vidare. Så välkommen Patrik. Tack så mycket Martin. Mm. Kul att vara tillbaka. Ja. ja. Har du hittat på något kul sen, sen sist vi poddade? Oj, ja det har ju varit mängder. Man <laughs> lever ju ett fullgott liv höll jag på att säga. <laughs> så ja, jag har varit på, på semester. Jag har faktiskt varit på Malta. Jag har ju intresserat mig för det, det har kommit mycket som är väldigt intressant att, att, att gräva i när man har vidgat sina perspektiv och en sak är ju det här med hur våran historia har utmålats och det är ju det här och jag har väl om det i podden tidigare att det finns ju mängder mer belägg för att det har funnits civilisationer och, och, och rimligen så är de mänskliga och Det är väl inga aliens och sånt här tjafs. Men det har funnits det verkar ju det finns väldigt mycket som, som pekar på att det har funnits civilisationer på jorden för länge sedan som har eh, kunnat göra saker med sten som vi inte förstår hur man gör helt enkelt. Och det handlar om att om man kunnat flytta stenar som har varit uppemot tusen ton och de har kunnat forma sten på ett sätt som, som vi har väldigt svårt att förstå hur det går till. Och det jag tror det har att göra med, men det ska vi kanske inte dyka in i nu då, men det är ju det att de har haft en bättre förståelse för fysiken vi helt enkelt har. Och då har de kunnat ha tekniker för att, att manipulera sten och flytta på sten och så vidare som inte vi förstår oss på. Eftersom vi inte har kommit så långt i vår Vetenskap och fysik då. Men hur som helst för att gå tillbaka till en ursprungliga fråga vad jag har gjort så har jag bland annat varit på Malta och tittat på en del sådana här megalitiska eh, ruiner som finns där då eller, eller ja som, som det är ett ganska mystiskt ställe Malta och sen så är jag ju eh, har ju hållit på mycket med dykning också så jag har, har dykt lite där också det är ett, ett väldigt speciellt och eh, kul ställe och eh, dyka på med väldigt många spännande dyksajter och så vidare. Och sen så ja, vi har jag grejat i trädgården med huset och sen så har vi varit i England en säng också. Och eh, hälsat på min numera gode vän eh, Nigel Howitt. Som... Bland annat. Bland annat. Så det, har, det har varit mycket. Ja, bland annat. <laughs> <laughs> ja, och sen har vi tillsammans varit på bland annat ett föredrag. Uh, ja, I maj, det var ju ett tag sedan nu Men uh, uh, det var ju ett förelägg på uh, Sahlgrenska akademin Och uh, där var tesen Vad vet vi om kunskap? En tankeväckande föreläsning Med Ingmar Skoglund uh, Och ja, vi lyftade ju oss dit då uh, Och uh, lockade av att det efteråt var, skulle vara en uh, lång frågestund och ja, du grabbade ju tag i mitten ganska omgående när den där frågestunden började Och salen var ju fylld av, det var ju läkare och, och, och sjuksköterskor och, och många inom vård, vården där som fick höra de här teorierna som ändå vi lyfter fram i våran podd men de har Ja, och, alltså Martin, jag vet inte ja. om jag grabbade tag i mitten, Men det var ju <laughs> den här typiska... Svenska tystheten som alltid råder. När ni... <laughs> så jag, jag passade på att, att, att ställa den första frågan. Mm. Ja. Som, som vi har på band då. Så jag tänkte att vi kan lägga in lite utdrag ur uh, den som eftermaterial. Jaha, okej. Okay. Jag, jag minns inte riktigt vad det var jag frågade. Men det var ja. förhoppningsvis någonting relevant. Mm. <laughs> Ja, sen jag har bland annat varit uppe i Stockholm på den här demonstrationen mot Bilderberg-mötet den 14 juni. Och det var en väldigt bra demonstration tycker jag. Och många bra talare. Jag var främst imponerad av Petra Gapi och Viktor Eriksson. Hällde väldigt bra brantal. Och sen var det en kanadensisk journalist som följer. Bilderbergmötena varje år som åker runt och bevakar dem som fick säga några ord också. Han var väldigt eh, intressant att lyssna på med. Ja. Mm. Så, och jag har även varit på ja, han Dick som vi har haft i våran podd har ju en eh, Vakanfestival haft i tre år i rad nu. Och, mm. eh, ja, så där var jag och eh, umgicks med andra eh, likasinnare. Eller ja, som kommit en bit på vägen i alla fall. Så det var... Det var mycket trevligt, tycker jag. Ja, I övrigt har jag haft en väldigt uh, bra sommar. Det har varit uh, bra väder. Uh, mycket stugsemestrar. Hälsa på vänner. Så jag kan ju inte klaga. Mm. <laughs> ja. ja uh, men innan vi börjar dra igång så vet jag att du har ett uh, lite rant som du vill uh, dra. Ja, rant och rant. Jag, jag har skrivit en liten uh, inledning här. Med, med lite förformulerade... Eh, ord som jag tycker det kan vara ganska bra att göra ibland så, så blir det eh, ja, då slipper man leta efter orden under tiden som man säger dem <laughs> jag mm. kör väl den då ja, okej Ja. Okay. ja. Eh, Sveriges mest eh, kontroversiella podd är tillbaka Radio Cubano. anledningen till att vi är så kontroversiella råder du skilda meningen om vi hävdar att det beror på att vi talar sanning i ett samhälle som sedan länge kastat loss från denna och nu driver omkring på ett hav av illusioner och lögner. Och eftersom vi nu är så långt ute på det havet låter sanningen som absurda och provocerande lögner. Och det största problemet är inte främst de som styrt oss ut på det här havet, just nu i alla fall. De är få och vi många fler, utan istället de ibland oss som liksom vi varit lurade men som trots överväldigande bevis fortsätter försvara lögnerna som skadar oss. Och anledningen till detta Stockholmssyndrom kan man fundera på, men mest tror jag det handlar om ego. Påfallen många är akademiker, och har man gått på universitet i många år, vilket för övrigt jag också har, så ser man sig som mer kompetent och smartare än andra, och i vissa fall stämmer också det. Men tyvärr så handlar dagens utbildning allt mer om att indroktinera oss till att tro på dumheter. Den gör oss alltså snarare utbildade istället för bildade. Och det kan förklara varför just många akademiker blir så raviata på oss. Vi gör det tydligt att det de är stolta över att kunna rimligen inte kan vara verkligt. Vilket naturligtvis provocerar deras ego. Vi blir därför deras vuren fiende och de är beredda att gå nästan hur långt som helst för att få tyst på oss. Och de blir också påhejade av de som skapat illusionerna och som drar nytta av dem. Att kalla någon för konspirationsteoretiker, foliehatt, plattjordare eller högerextrem. För att de pekar på information vi inte sett i skolan, på universiteten eller på tv ses som fint och rätt. Och de som drar i trådarna är skickliga psykologer. Plattjord är ett exempel som vi tagit upp många gånger. Genom att associera det som är sant med någonting som är orimligt skapas ett win-win för dem. De indoktrinerade som man inte vill ska kunna överväga det som faktiskt är sant kan peka på att sanningen är associerad med trams. Och de som ser det som är sant kan förledas att tro att det ligger någonting i att jorden är platt. Vilket det naturligtvis inte gör. Och det finns otaliga varianter på detta. Under pandemin spreds det exempelvis rykten om att vaccinerna innehöll mikrochips. Vilket rättrogna akademiker använde för att slå undan sina tvivel om att covidvaccinet skulle vara något annat än säkert och effektivt. Ett annat exempel är ivermectin, ett antiparasitmedel för djur vars substans är ett närgift och som tyvärr Rekommenderas av många som kallar sig vakna. Så ett råd jag vill ge till de som anser sig vakna. Ifrågasätt även det du tror nu. Och tro inte på någonting du verkligen undersökt. Bara för att du upptäckt att du blivit lurad. Betyder det inte att du inte kan bli lurad igen. Det är till och med så att det är troligare att du blir bedragen igen. Efter det att du genomskådat en stor lögn. Någon kallar det för Alice i underlandet syndromet. Det vill säga när vi upptäcker en stor lögn och faller ner i kaninhålet så famlar vi och tar tag i nästan vad som helst som kan få oss att sluta falla. De som sysslar med desinformation och psykologiska operationer är mycket skickliga. Och ingen är immun. Både jag och Martin har fallit för saker som vi senare gransk inte visade sig stämma. Men jag har hittills aldrig hävdat någonting här i podden i alla fall som jag inte står för. En hjälp är att navigera tycker jag är Ezra Pounds ord. Bedrägeriets teknik är att starta flera lögner samtidigt och få folk att argumentera om vilken av dem som är sann. Och vi kan tydligt se detta mönster i en händelse som vi pratat mycket om. 9-11. Det är inte sant att en sjuk man från en grotta i Afghanistan dirigerade två plan in i två skyskrapor i New York. Vilket fick dessa och flera andra byggnader att falla ihop i sina egna fototryck. Men det är heller inte sant att Bush, israeler eller andra i smyg placerade sprängämnen i byggnaderna. Eller att amerikanska militären brukade hemliga vapen som förvandlade byggnaderna till damm. Allt detta är lögner för att dölja det verkliga bedrägeriet. Vilket är att global media samverkar för att hitta på katastrofala händelser som kan innefatta tusentals påhittade dödsoffer. 9-11 var som ett gigantiskt David Copperfield-trick där de sedan länge utrymda tvillingtonen sprängdes bakom en rökridå samtidigt som media visade en i förväg inspelad katastroffilm med flygplan som kraschade in i tvillingtornen och människor som desperat hoppade från dem. Ingenting av det vi sett på tv om händelsen är alltså verkligt, inklusive de bilder man hävdar är från privatpersoner. Media var illusionens gudinna i det gamla Grekland. Och det är just det som är det viktigaste bedrägeriet, att vi ska tro på de bilder som unisont kablas ut i global media. Vi kan tvivla på historien bakom vad vi ser. Men inte på att det är verkliga bilder. Det är det viktigaste för dem. Att bevara vår tro på. Att det vi ser på TV eller numera oftast på internet eller på Youtube. Att det är verkliga bilder från den här typen av händelser. Då. Att det inte är, eh, att det inte kan vara förinspelad Hollywood. Då. Och apropå det här med saker som jag har haft fel om men ändrat uppfattning kring så är dagens ämne ett av dem. Jag trodde fram till 2018 att det här med vacciner det var säkert och effektivt. Så när Martin tyckte att vi skulle ha med Linda Karlström som gäst så var jag mycket skeptisk. Men det tog faktiskt inte många minuter av lyssnande på ett av Lindas föredrag innan jag förstod att det finns problem här också. Linda är faktiskt en person som förkroppsligar uttrycket att känna till sanningen är bara värt något för andra om du kan förmedla den. Och Linda har verkligen den förmågan att förklara på ett sätt som gör att man förstår. Och det var naturligtvis därför som SVT la så mycket resurser på att diskreditera henne i den så kallade dokumentären Vaccinkrigarna som släpptes den 17 december 2020. Alltså precis under pågående pandemi. Och jag hoppas verkligen att vi kan få med det här på radion snart igen. Men just nu är hon inblandad i rättsliga efterspel kan man säga. Som, och hon kan inte tala fritt om, om de här sakerna som jag förstår det. Ja, men det var mitt lilla rant som du uttryckte. Mm. <laughs> nu var det klart. Men jag tänkte faktiskt innan vi hoppar in på dagens ämne så tänkte jag avsluta med en liten eh, svenska lektion. Har jag nämligen här. Det kan ju vara bra att hålla reda på svenska språket. Och då är det så här att när man säger hjälm då, det stavas ju med H. Men H är tyst. Och när man säger ljus så stavas ju det med L. Men L är tyst. Och när man säger och ordet djävul, det stavas ju med D. Men D är tyst. Och när man säger vaccinskador, ja då är media tyst. Mm, kan man säga. Ja, men ska vi gå in lite på dagens ämne då och eh, anledningen till att jag ja, då jag som eh, har tagit upp att vi ska prata lite om det här. Och anledningen till att jag kom in på det här ämnet var att jag var i somras eh, så på en vän i Målesund som hade 800 års eh, jubileum av det samhället eh, och då var det många museer och sånt som var öppet. Och där berättade de bland annat att det var en stor tyfus. Eller var tyfus? koleraepidemi år 1834. Där det var 77 stycken som avled under september månad. Och då tänkte jag. Ja, det kan vi, det fin, vi vet ju att det inte finns några smittsamma sjukdomar. Så det kan ju vara lite intressant att kanske ta reda på vad orsaken var. Så jag började söka lite på vaccin för att det är en stark misstanke jag har att det kan ha någonting med det att göra. För att se hur historien ser ut i Sverige. Och då hittade jag en väldigt intressant sida på Kungliga biblioteket faktiskt. Som har gått igenom vaccinets historia i Sverige och bland annat tagit upp böcker som har varit för och emot vaccinering. Som sträcker sig tillbaka ända till 1700-talet. Eh, och det här tyckte jag var en jättestor skatt då. Så att jag laddade ner ganska många av de här böckerna och eh, har läst igenom dem eh, nu under sommaren. Och tänkte att vi kunde läsa lite ur några utvalda då. Eh, och samtidigt gå igenom eh, historien i Sverige, hur den har varit. Mm. Ja. Ja, men strålande. Mm. Och vi lägger upp den här eh, länken till eh, KBs eh, artikel här. Ja, det lägger jag upp i, i kommentarerna sen för den som vill ja. läsa bättre. Ja, det finns. Ja. Ja, och vi kommer väl in på det. Men det, jag bara sitter och tittar på det här. Det finns ju så mycket intressant där. Som till exempel att jag bara läser det här högt att 1915 så åtalas tidningen Saxon och får böta 800 kronor efter att det är Står det så? Sonningsmannen, ja det är väl någon kolumn då kanske, har uppmuntrat en orolig pappa att inte vaccinera sin son. Mm. Så det, det, det utdelade man böter då till den här tidningen för att de hade framfört den här åsikten. Mm. Mm. Ja det var han Saxon och han, det, ja, det är som är framträdande under, av vaccinmotståndet i Sverige är ju att det var... Mycket vegetarianer som var motstånd mot äh, vaccination för att på den tiden så äh, ja, vaccination bestod ju av att man äh, tog sådana här kokopper från äh, ja, antingen kor eller kalvar och, och sen så dräpte man djuret så att då var det lite djuretiska skäl till att äh, oh, okay. äh, vegetarianer var emot äh, vaccinationen också. Förutom att det, oh. det kom fram bevis att det var väldigt farligt då. Ja, eh, Ja, men jag har tagit lite från den här sidan och skrivit i kronologisk ordning eh, hur historien har varit då. Och eh, det här med variolisation det började i Asien på tusentalet ungefär. Det vill säga att man, tar, man anser att om en person är sjuk och så får kopper så tar man lite av det här varet och innympar i en annan människa så ska den här personen få en eh, mildare Variant av själva sjukdomen är tänkt och klara sig från att bli lika svårt sjuk som den som man har tagit det här koppvaret ifrån. Och mm. under tidigt 1700-tal så kommer den här metoden även till Europa då. Och i Sverige så utkom 1737 skriften kort beskrivning om att ympa koppor på människor. Och Hermann Dietrichs spöring. Så då börjar man ju implantera den här idén om att äh, äh, ympa kopper i Sverige. Och äh, 1754, lite senare då, så utfördes den första varioliseringen i Sverige. Så det är mitten av 1700-talet mm. man börjar med den här. Äh, 1783 mm. så är det Kungliga förordningens bön för koppympningen av Gustav den fjärde Adolf. Så då utförde man en, en bön till Gud för att koppympningen av Gustav den fjärde Adolf skulle gå bra då. Mm. Så kungligheterna börjar tidigt där. Och sen 1801 så utförs den första vaccineringen i Sverige i Malmö av en person som heter Eberhard Zacharias Munk av Rosensköld. Och det här är ju strax efter Jenners upptäckt 1798, om jag inte missminner mig. Det är ju bara några år mm. tidigare då. Och... Och det var väl i samma med det. Man började, det var ju då man började kalla det för vaccination också. Mm. Det har ju att göra med vacka då. Med mm. eh, mm. eh, Kan man säga, va? Exakt. Eh, men nu kommer till det till lite senare när vi läser i. i Ja. Emil Knotts ja. bok eh, att det inte är så stor skillnad på vaccination och variolisation <laughs> nej okej okay. ja, eh, ja. eh, och så går vi in lite senare så 1813 så fick Eberhard eh, han belönas med vaccinationsmedaljen i guld som man blev belönad för att eh, införa vaccinationen och 1810 så har vi första gången som alla svenskar skulle vaccineras. Och där lyssnade jag på ett avsnitt i eh, arkivpodden som Riksarkivet eh, utfärdar. Det var ganska intressant om eh, hur det här gick till då, 1810, när eh, eh, ja, i stort sett alla skulle vaccineras i Sverige. Men eh, det var först 1816 som det blev eh, vaccinationstvång för Smittkoppor i Sverige. Och eh, straff för om man inte eh, lät sig eh, vaccineras var böter. Eh, och det är ju intressant att det här tvånget då infördes under eh, Karl XIII-tid då. Det, är, det här är ju efter eh, kuppen mot Gustav den 4:e Adolf som skedde 1809 var det. Mm -hmm. Mm -hmm. Så då är ju... Eh, Karl 13 det är han som är frimurarnas äh, första beskyddare. Det han, äh, som sitter i fri, alla frimura låser. Som den som startade ah. det moderna frimuriet i Sverige. Mm. Äh, och han dog i 1818 och då var ju då vi fick en fransk kolung i Sverige i form av äh, den av Karl 13 adopterade Jean-Baptiste Bernadotte. Ja, just det. Som var en... Äh... Han var väl någon kapten i Napoleons armé, va? Ja, general tror jag, va? Ja, general kanske han var Exakt. Ja. Och sen dess har vi haft Bernadotte. Och det här vaccinationstvånget, det, det slog mig för man söker ju då, hur, hur länge har vi egentligen haft vaccinationstvång i Sverige? Och du kanske redan vet, eller? Uh, ja, det, det var väl som du sa att det infördes 1816. Mm. Och sen så avskaffades det väl. Först någon gång på 1970-talet, va? Mm. 1976. 1976. Så alltså under de senaste 210 åren så har 160 varit... Eh, har det varit vaccinationstvång mot smittkoppor i Sverige. Mm. Så det är tål att tänkas på. Det, det är jag frågat runt lite och det är inte så många som känner till det. Nej. Så, men jag slappade slapp smittkoppar det. Var det det här som, för jag minns när jag, när jag gick på, i skolan, så fick man något skrap i armen. Mm. Jag är ju född på 70-talet, va? Mm. Och sen så gick man omkring och hade ont i armen flera veckor. Mm. Det var nog det, och du, du ett varigt sår som inte ville läka och sen så var det de andra jävla ungarna de skulle ju slå en på armen då för det tyckte de var roligt liksom att slå alla de som blivit vaccinerade på armen liksom. Ja, ja, ja. Det var väl det var väl den smittkops ja, det... nog... och, och jag menar ja, du var nog en av de sista som fick ta del av den obligatoriska vaccineringen för, för under 1816 så var det ju att man var tvungen att vaccinera sina barn innan det andra utgången av det andra levnadsåret. Men sen ändrar man det i början av 1900-talet, jag tror det var 1917, till att det skulle vara innan det sjätte levnadsåret. Och du föddes exakt 1970, och det avskaffades 1976, så att du blev sista man till Ja, Jag har fortfarande det här. Ja, det är intressant. Uh, ja, och vidare här så... Uh, vaccination eller genomgång i sjukdom måste bevisas för, uh, för att antas till allmänna skolor. Så här då 1853 så skärper man kraven uh, att man inte bara får böter utan för att ta del av uh, uh, undervisning i skola eller uh, vara med i militären och så här. så var man tvungen att visa uh, vaccinationsbevis. Men på det här var det också att man, det, det räckte att ha en genomgången sjukdom. Att det var lika bra. Men det, har det gör det inte idag. Mm. <laughs> eh, och sen till 1870-tal så började införas revaccinering. Och, eh, det har ju till då att Jenner, när han tog fram sin metod så menar ju han att man behövde bara vaccinera sig en gång och sen så hade man en livslång livslångt skydd mot smittkoppor. Men på 1870-talet och lite tidigare så upptäckte man ju att de som var vaccinerade med, mot smittkoppor kunde ju få sjukdomen i alla fall. Och då kom man ju på den briljanta idén att, att det här vaccinet det har ju ett bäst datum så att man måste ju vaccinera sig igen för att få det här formidabla skyddet. Mm. Mm. Ja, nu har ju det, kan man säga, fullständigt gått överstyr. Jag vet inte hur många sprutor som barnen måste ta i Sverige. Men jag har ju hört sådana här siffror på att i USA så är det ju typ 70 sprutor eller någonting. Mm. Eh, som som eh, de ska trycka i barnen. Jo, det är helt otroligt. Mm, det är det. Mm. Eh, allra främst med tanke på, och det har ju varit inne på eh, tidigare att, att hela förutsättningen för eh, vaccinationer alltså det här med virus då har man aldrig eh, belagt vetenskap Mm Precis Mm Jag, ska se, jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke ur en bok från Ja, jag kan ju ja, köpa på mm. Den här som heter Isak Jundell som 1908 skrev en bok eh, som heter så mycket som vaccinationens påstådda faror samt om anskaffande av god animalvaccin. Jag tänkte att eh, det beskriver på ett bra sätt hur man anskaffar det här vaccinet i begynnelsen av vaccinationen i Sverige. Och det kan ju vara lite intressant hur det går till då. När processen beskrivs. Och då mm. skriver han så här. Eh, Herr Jundell höll föredrag om vaccinationens påstådda faror samt om anskaffande av god an animalvaccin. Den 14 maj 19... 1796 utförde Jenner sitt första experiment genom vilket han visade att en person som impas med det vävnadssaft som utrinner från kokkoppor blir oemottaglig för äkta smittkoppor. Försöket hade förgåtts av 20 års studier och iakttagelser till vilka Jenner säkerligen drevs av en i England och även i Tyskland redan då gammal folktro att personer som smittats med kokoppor är då oemottagliga för, för smittkoppor. Redan före Jenner under tiden 1768-1796 hade flera personer såväl läkare som Laichi experimenterat Tält impat människor med kokopper och där vi att de sålunda impade så som beräknats var blev omemottagliga för smittkoppor. Janners omätliga förtjänst ligger emellertid där i att han klart insåg sakens fulla betydelse, att han bevisade dess riktighet genom talrika systematiska experiment och att han utarbetade en systematisk metod för smittkoppsimpningen. Jönners metod är schematiskt taget följande. vävnadssaft från koppblåsorna av en ko som lider av kokoppor innympas på armen av en människa. Från det på denna arm uppstående blåsorna tages vävnadssaft som impas på en annan människas arm. Och så vidare från arm till arm. Detta sålunda oavbrutet från människa till människa fortplantade vaccinämne. Kallas humaniserad vaccin eller humaniserad limfa. Vid impning från arm till arm är den möjligheten i absolut utesluten att samtidigt med vaccinet någon farlig smitta kan överföras från den ena människan till den andra. Särskilt har det utomlands hänt att syfilis vid överförts från människa till en annan. Detta gav tydligt redan under de närmaste åren efter koppimpningens införande upphov till en annan impningsmetod, nämligen impning med animalvaccin. Animal linfa kan minnas på olika sätt. Ett, där genom att äkta, originära kokoppor överföras från en annan ko eller kalv från denna på en tredje ko och så vidare från djur till djur. Det färska eller på lämpligt sätt, exempelvis glycerin konserverade innehållet, lymfan i vaccinblåsorna och dessa kor användes så till ympning på människor. Eh, ja. Så det här med animal vaccin, eh, det är ju bara att ursprungsmetoden eh, att det kommer från ett djur. Sen så kan man eh, vid vidare använda det här då från människa till människa och det är det som är skillnaden mellan Vaccination och variolisation som uh, blev ganska omdiskuterat där i slutet av 1700-talet. Uh, var efter Jenner då kom som en räddare i nöden kan man säga. Mm. Så. Ja. Nej, och sen så. Uh, och, och just det här, så som man då vaccinerade enligt Jenners metod. Det vill säga, då, då tog man ju. Och, och det var ju det jag blev utsatt också för som barn då. Att man skrapade in någon gegga liksom i, i huden då. Mm. Eh, eh, men det är ju inte så man utför vaccination nu då. Utan nu har man ju allt kläget i en spruta. Och så sprutar man in det i eh, muskeln eller armen istället. Men bara för att hålla isär de här sakerna så är ett, ett, ett begrepp som man använder för det här när man skrapar in. Det är väl inokulation. Mm. Men sen så här och det från det här som du säger variolisation, vario la... vario ja mm. eller det kanske är det svenska begreppet på inokulation men ja, ja jag vet inte mm. ja ja yes. mm. uh, och intressant jag tyckte också att uh, man förvarar det här lymfemnet i glycerin och jag vet inte hur lämpligt det är att få in i blodomloppet. För att när man tar den här kopperna från. Då blir det ju ett. Ja det blir ju döda celler. Och döda celler förruttnar ju. Förr eller senare. Mm. Och då måste man konservera det. Med glycerin då. Och det är mm. kanske inte så lämpligt att få in det i blodomloppet heller. Nej. Så som jag har förstått Så kan man ju säga så här om vaccinerna. att att det finns, kan man säga, två verksamma substanser, eller två huvudsakliga verksamma grupper som skapar problem för oss. Mm. Och det ena är, och det har vi ju exempel på här då när man använder var från djur eller människor: det är ju det här att man skickar in främmande protein i blodanloppet. Och det är väldigt lurigt att göra det. Det kan ställa till med väldigt mycket problem. Och det kan man se till exempel på eh, om man tittar på ormgift. Eh, för så som ormgift fungerar eh, så är det eh, olika sorters protein. Och det här proteinet det eh, har vi inga problem att hantera om vi eh, tar in det i munnen. Man kan alltså, det här med som man kan se på någon cowboyfilm eller någonting, att man kan suga ut gift, eh, ormgift, eh, det är inga problem. Det kan du göra och du kan spotta det, du kan till och med svälja det utan problem va. Men det är just när de här proteinerna kommer in i eh, blodnåloppet som det blir problem va. Och det kan starta ko koagulation och, och massa andra saker. Och man, man kan jämföra med mjölk till exempel också, som är proteiner mycket va. Och ja, du kan naturligtvis dricka en fingerborg mjölk utan eh, problem, va? Men om du injicerar den här mjölken då kan du faktiskt dö av det. Och sen en annan sak och, och det här, den här reaktionen då som när främmande protein kommer in i blodbanan det kallas för en anafylaktisk reaktion och det kan man väl säga är ett finare ord för allvarlig allergi, va? Och sen är det dessutom så att när de här om, om man upprepar den här eh, injektionen av främmande protein i kroppen då ökar hela tiden risken för anafylaktiska reaktioner. Så jag skulle nog kunna säga det faktiskt att eh, det, det finns väldigt god anledning att misstänka att alla problem vi har med allergier idag de har nog sitt ursprung de kan mycket väl ha sitt ursprung i vaccinationer. För det står ju på de här bipacksedlarna som ibland är typ en kvadratmeter med olika substanser. Så alltså finns det ju lite jordnötsolja och sådana här grejer. De, de har mycket eh, konstiga saker i vaccinerna. Mm. Och de kan mycket väl framkalla den här typen av anafylaktiska reaktioner. Då. Alltså allergi. Mm. Mm. exakt. Eh, ja, och eh, då kom vi vidare till en bok som jag tyckte var en av de mest intressanta från KBs bibliotek. Och det är en bok eh, utgiven i Sverige 1881 av Emil Knott. Så att, och Emil Knott är ju tysktalaren då, så att den var utgiven några år innan i Tyskland, men ansågs vara så intressant att den översattes eh, till svenska och då senare och eh, gavs ut eh, Vitt och brett. för att det började bli lite motstånd mot det här vaccinationstvånget i slutet av 1800-talet. Bland annat i England, i Leicester så var det stora demonstrationer 1880-tal. Som det yeah. skrevs om i svenska tidningar. Och, great demonstration. Det var mm. av de största demonstrationerna någonsin och det var mot vaccinationen. Mm. Yeah. Och intressant, på den här tiden så var det ju... I Sverige var det tvingande, det fanns ju inga undantag. Men i England så tror jag man släppte efter lite. Och att om man då kunde intyga på heder och samvete att man inte ville ta det här vaccinet. För att man ansåg att det kunde skada en själv eller en barn. Så blev man fritagen från det här då. Men, men det gick inte i ja, Sverige. Till slut så blev man väl tvungen att avskaffa vaccinationstvånget i England. Mm. Eh, ganska Tidigt så att säga I alla fall jämfört med, med Sverige och Norge då, Där det försvann först på 70-talet Men där så tror jag att man fick redan Backa eh, I slutet av 1800-talet för. Mm. Eh, för att det blev sådana upp, Upplopp Och demonstrationer kring det här då Och, och människor såg ju att eh, Fan det ju vaccinerna som gör folk sjuka. De, mm. de, de kunde ju Dra den kopplingen liksom Jo, precis. Och Emil Knott, han, han delar upp sin bok så han beskriver vaccinets historia. Och då tyckte jag att avsnitt här där han bland annat beskriver tiden från att man började med det här med variolisation på 1750-talet fram till att Jenner kom på det här med vaccination istället. Då läser jag lite här på sidan 18. Men allställdes uppstod och åter motståndare till koppimpningen såsom Vell i Frankrike vilken av egen erfarenhet kände koppimpningen skada och visade att genom inokulation kopporna skulle bliva permanenta. till Tissot och Torskin vore då de mest firade koppimparna. Den sistnämnda öppnade inte huden mellan lansett utan genom ett dragplåster. Den mest betydande motståndaren mot koppimpningen i förra århundradet var den store läkaren och vetenskapsmannen De Hän född i Hag, stiftaren av den äldre skolan i Wien. Han uppvisade att koppimpningen alls icke skyddade, att man kunde få kopporna mer än en gång, att Gud icke tillåter koppimpningen, att koppimpningen utbredde kopporna att, att av fyra tio impade en dag och att kopporna om det är riktigt... Behandlade inga lunda vore socialia. H.F. Delius skrev likaledes mot koppympningen. "Man måste äntligen tillstå att även med framgång ympade under otterfingerkoporna", vilket Roncallo Parolini förklarade för Kopinpennes svåraste nedlag. Högst intressant är den strid som fördes om koppimpningen i Paris från 1760 till 1769. Professor Gatti i Pisa impar under en resa flera personer i Paris. En av dem gick kort efter impningen med sina koppor till operan och tuilerierna. I följd av, därav anklagade man honom för att han utbredde kopporna oaktat att han inte var impad med koppvar av sjuka utan med var av impade. Koppimpningen in, inställdes och frågan hänsköts till med fakultetens utlåtande. Delepin, fakultetens dekan, var en avgjord motståndare till koppimpningen. Långa år stred man här om, och vid detta tillfälle uppvisade professor Rast från Lyon en förteckningarna över koppsjuke i London. Att efter inpningsperioden många fler dött i kopporna än förut. Förr blått 64 nu 81 på 1000. Även Pajande de Monsets bekämpade oseden och lärde att varje annat var orsakade dyliga företeelser. I den mänskliga organismen som koppvaret. Om då någon som det ofta hände trots ympningen fick kopporna så sökte man rädda ympningens skyddande kraft genom att förklara det koppvar med vilket ifrågavarande person förut var impad, För gammalt och overksamt. Tot kom chieno. Förnuftigast bland de då varande fakultetsledamöterna i Paris visade sig det han sade brott i det fall kunde och fingerokulationen införas att staten förut garanterade ett att koppympningen skyddade för all smitta två att den aldrig hade skadliga och farliga föl följder och tre att den icke utbredde kopporna all den stund koppympningen icke uppfyllde dessa villkor vore den förkastlig Även Paulé instämde och uppvisade profylaktiska och hygieniska åtgärder till skydd mot kopporna. Men trots allt detta segrade till sist Gatti och erhöll 1769 tillåtelse att ympa i militärskolorna. Största framsteget gjordes inokulationen genom de båda engelsmännen Saturn, far och son. Deras metod bestod där i att de nio dagar före ympningen höll dem som skulle ympas till svag diet och därefter tre hela dagar gåvfot dem kvicksilfer, 0,6 kvicksilfer, 0,06 sinåber och 30,0 glaubersalt. Efter ympningen gav man dem under fem dagar kärmmin, 0,6 aloe och 1,6 kamfer, 0,6 till fyra doser och lät det sjuka vara i det fria. Eh, Dimstalle koppympade efter denna metod riskar kejsarinnan och storförsten. Samtidigt red man vitt och berättade Tyskland häftigt över frågan vilken ålder människan helst borde koppympas. När Tralles född Beslau eh, försvarade koppympningen angrep honom det här sägerigt och han medgav att koppympningen icke alltid skyddade och även vore farlig. W Triller red då... På Pegasen är strid mot ympningens apostlar. Även i Berlin visade sig en stor ovilja mot koppympningen då Meckel med dödlig utgång ympats två barn till ministern von der Horst. Även för Mützel dogo tre av sex ympade. ICV Mörsen översatte rastskrifts mot koppympningen. Men snart kom den engelska läkaren Pailes till Berlin och impade. Fakulteten i Leipzig uttalade sig likledes därför och Phil Gabr Henser skrev 1765 och 1666 sina bekanta brev till förmån för koppimpningen. Han säger att den milda formen av koppor som övrigt fanns av gammalt vore genom koppimpningen alldeles försvager sjukdom och dessa kunde man alltså få efter impningen men icke de äkta kopporna. Det förra kallades där därefter variolis. Denna fabel att variolis till följd av koppingningen nu var övervägande under smittkopparnas härjningar under det förut variola var, varit överhängande står ännu att läsa ute i, ut i F. Niemajers berömda patologi. Hur är glänsande havar icke 1971 och 72 härjande kopporna har vedelagt detta påstående? Tyvärr har även de berömda läkarna Hoffman och Hufeland försvarat inokulationen och den senare därigenom förallet en formlig epidemi i Weimar. Även Havon Haller fläckade sitt namn genom lovprisandet av denna smutsiga blodförgiftning. Senast infördes inokulation i Spanien genom Capdevila, de Vila, läkare Tovarra men i synnerhet 1771 genom Miguel Kerman. Så var det alltså i slutet av förra århundradet den smutsiga i inokulationen allmänt utbredd, men trots detta avtog icke-kopporna utan tilltog och oerhörd grad. Inte under. Det till ympning begagnade människokoppgiftet var ju ett systematiskt ordnande och utbredande av smittkopporna. Men till trots detta rekommenderade den tidens mest betydande läkare denna vansinniga, vidskepliga, livsfarliga, brutala procedur. Hur många människor kostade icke innan denna, den mänskliga andens villfarelse brännmärkte så som en skändlighet och vid lagastraff förbjöds i Preussen 1835, i England 1840. Om också då för den tiden denna sak i synnerhet vid hoven felte till pengar och anseende om och. och också koppimpningens motståndare hånades och beskyldes för att icke stå på vetenskapens höjd, så visade sig... Likaväl, eh, hos vilket parti sanningen och rätten var. När det i slutet av 1800-talet evident visade sig att inokulationbrott gjorde skada och utbredde kopparna, såväl kopplimperna havar blivit illa tillmods. Till vem tillstår gärna att han har människoliv på sitt samvete? Då hjälpte en ny vetenskaplig upptäckt, så som eh, man än idag betecknar en engelsk ladegårdspigas vidskepelse ur förgängligheten. Edvard Jenner utbytte människokoppvaret mot var varigenom den bedragande mänskligheten kom ur askan i elden. Vi utredde alltså ur inokulationens period och in i vaccinationens med dess olika metoder. Ja, det var väl det jag tänkte läsa där att det var ju redan Innan Jenny kom med den här metoden eh, om att använda vacka så var det ju en väldigt ombestridd metod eh, att och Det var väldigt mycket kritik mot denna i slutet av 1700-talet. Mm. Nej, det... ja. Nej men det, det, det stämmer ju precis, precis överens med det jag har sett kring det här också. Att det var väldigt, väldigt mycket kritiska röster i samtiden. Kring de här sakerna. Men det är ju inte den, eh, det vi... Det har vi aldrig fått höra om i skolan eller på universitetet. Eller på tv eller läst i tidningarna om. Utan där är ju den här historien att Åh, Jenner uppfann eh, smittkoppsvaccinet. Och, och, och så småningom kunde vi utrota smittkopperna. Liksom. Bara success story. Mm. <laughs> så det, det är ju så fullständigt. Eh, vänt 180 grader det här. Och det var ju... Och, och vi har väl nämnt det. Det var en av de första... För jag känner ju inte till det här heller. Och det var liksom inga... Men när man började gräva i arkiven så hittade man ju till exempel den här boken. Eh, Story of a great delusion. Som eh, var, skrevs av William White då. Precis eh, som var samtida med Jenner. Och han... Eh, visade ju och förklarade att det här som Jenner sysslade med det var bara trams och vidskepelse och, och farligt. Eh, men det hjälpte ju inte utan Jenner han fick ju eh, pris och eh, anslag för att eh, fortsätta med eh, sina eh, vaccinationer då. Mm. Så Ja. Ja. Jag kan fortsätta lite senare i boken, eh, sedan 32. Eh, så, så, Jenny lovade 1798 att man för alltid skulle vara skyddad av en vaccination. Andra säger att man är skyddad 20, 10, 5, 3, ja till och med blott ett år. Det är exakt vetenskap. Varför skriver icke dessa herrar också dissensioner disse över hur länge en skyddande kraft varar? Medan redan i moderlivet till och med vilja ympningens vänner göra det ofödda lilla barnet delaktigt av kroppsvarets välsignelser på att det redan eh, vid födelsen må vara stålsatt mot kopporna och därefter vaccination och revaccination och, och återigen vaccination och så vidare ända till högsta ålderdomen. Till och med det eh, kopporna utbredande djuren måste konsekvent ofta impas. Och intet ett nötkreatur eller får borde bliva utan impning. Vad säger nu statistiken om den ofta upprepade ympningens välsignelser? Den lär att tre och fyra gånger impade lika lätt insjukna och dö i kopparna som icke-ympare. Vidare att impningen skyddar så litet att man redan en månad efteråt kan dö i kopparna. Men statistiken lär dock ropa här impningens vänner. Ja, den impades koppor är mycket mildare. Ja, så milda att det redan otaliga impade genom dessa milda koppor blivit förlossade från livets vedermöda och förflyttade till den saliga andra sidan grafen. Mm. Ja, ja visst. Nej, men, och det är ju verkligen otäckt det här att se hur bara historien upprepar sig. Liksom. För där har man ju gjort rinse and repeat på. Och, och ja, det gjorde man ju på... 1900-talet, redan början på 1900-talet med, med Spanska sjukan och det här var. nu, nu är vi ju, ha, har vi ju haft det här covid då och där är det ju man, man ser ju väldigt stora likheter det här va, att även om du är vaccinerad mot eh, covid då så kunde du ju få eh, covid eh, men det var ju förmodligen mildare då om och då, då säger de här som får covid när de är vaccinerade, ja vilken tur att jag var vaccinerad för att annars så hade jag ju säkert fått mycket allvarligare covid. Och då hade jag ju kanske dött av det då va? Men så att. Och, och sen så var man tvungen att ta flera sprutor och boosters och sådär va. Och, och, och sen så har ju också då. Nu ser vi ju att det, det, det har ju i sig pågått hela tiden sedan man började vaccinera. Det är bara det att, att media är tyst. Eh, om det, men nu har vi ju jättestora problem med, med cancer och hjärtsjukdom och, och plötslig död då. Och, och även låga födelsetal. Mm. Eh, och jag misstänker ju att väldigt mycket av det här har att göra med vaccinationerna. Så, så det, det tror jag. Mm. Jag håller med, ja. Ja, vi kör vidare här med lite ur min knottbok Och då är det tredje avdelningen, Koppimpningen och läkekonsten, sidan 37. Det är en i varje liten by och varje stad återjudande klagan. Mitt barn var livligt och muntert och friskt ända till koppimpningen. Men från den tiden sjuknade det. Mödrarna som varje timme betraktar och ser sina små kunna lämna bättre upplysningar där om än koppimpningsläkarna vilka om skador uppkomma av koppimpningens häldre angiva varje annan sjukdomsorsak. Vilken förnuftig människa ska också för en av koppimpningen föresakad sjukdom rådfråga koppimpningsläkaren? Kan då en anklagad vara sin egen domare uttalar gärna något, någon själv dödsdomen över sitt vetande och handlande? Det stora flertalet av människor ska aldrig göra det. Men det tar Gud skilov redan förställets funnits hedliga, samvetsgranne och sanningsälskande koppbyggningsläkare som efter sina under många år gjorda erfarenheter insåg och, och tillstod och sin villfarelse som fulle av ånger och sorg för alltid upphörde med sin ympning. Offentligen uttalade det ganglösa och fruktansvärt skadliga denna onaturliga blod- och vätskeförgiftning och bekände sig till koppympningens häftigaste motståndare. Men här har någonsin en koppympningens motståndare bekänt sig till koppympningens vänner under det många pustande koppimpningen Saulus som drog hit. Och dit i landet och lät hämta barnen till koppbympningshuset förvandlats till denna dårskap häftigt ångrande Paulus. All respekt för sådana läkare och eh, hellre tillstå sin villfarelse än köpa sig konsekvensens ära eller blotta pekuniära fördelar på bekostnad av sina medmänniskors hälsa och liv. Eh, ja, du skriver lite där. Ja nej, det, och det är ju igen då så är det ju otäckt att se det där, hur, hur eh, historien eh, upprepar sig. Hur, hur föräldrar tar sina friska små barn till eh, barnavårdscentralen för en eh, hälsokontroll och så trycker de i dem något vaccin och sen så mår de jättekonstigt eh, dagarna efter det och, och, och ibland så blir de eh, sjuka i autism och så vidare. Och jag tror ju också att det finns en koppling där va. Men det... Och det... Ja. Så um, har det även varit historiskt då. Så att i, historien upprepar sig. Och jag tänker på det också att man kan ju nästan... När man tänker på det här när man liksom läser om medicinhistoria och sådär. Liksom allmänt. Det här... Som, som du beskriver nu Martin. Det, det läser man ju inte om. Nej. Utan alltså de här eh, felbehandlingarna eller vilsefar, villfarelserna man hade då. Det var ju att man ådelät eh, eh, och att man använde kvicksilver och arsenik då, och så vidare. Och det är ju naturligtvis inte bra heller. då det påstår jag inte va. Men den här... Eh, eh, varoliseringen eller inokulationen då den kan ju ha haft precis lika stor eh, var, var precis lika ors stor orsak till att eh, människor blev sjuka då av eh, läkares medicinska interventioner. Men det vill man ju naturligtvis inte ta upp då för att då kan man göra kopplingar till dagens eh, vaccinering då. Mm. Och jag menar det, det, det är ju också det att alltså det man sysslar med idag det är ju precis samma sak det är bara det att man har, har stoppat in klägget, ursäkta mig skiten som man sprutar in i kroppen man har satt in det en injektionsnål istället så att man, man, man trycker in det här istället för att skrapa in det och det kan ju nästan vara ännu värre då och sen så har man då lyckats bygga upp ett narrativ ett nytt narrativ kring hur det här skulle tänkas fungera och vara bra för oss, för att på 1800-talet så hade man ju inget riktigt bra, liksom, någon bra förklaringsmodell. Då, va? Utan det var ju det här då att man observerade, liksom, att man påstod. Och det var ju verkligen inte så. Då, för att de som man inokulerade de fick ju <går> lika mycket smittkopper som alla andra. Då, va? Men man påstod detta att det var så. då Att man, man kunde liksom skapa immunitet mot smittkopper. Och nu så har man ju byggt upp det här narrativet då med virus. Eh, och, de, och där har man ju tagit också för, för man använde ju begreppet virus eh, redan på 1800-talet. Men då var ju det virala då, eller det var ju giftet då. Det var ju liksom det här som man, klägget som man som man tog från koster eller från, från eh, människor då. Det var ju det virala då och det skulle, det skulle skapa den här. Immuniteten. Och, och, och sen då med. Genner och den. Eh, virologi då som vi har. Haft, som vi har idag. Som har fortsatt fram till vardagar. Så påstår man då att det finns. Eh, små. Eh, submikroskopiska partiklar. Som man aldrig har. Bekräftat faktiskt existerar. Eh, vetenskapligt då. Eh, som skapar. De här sjukdomarna. Och som man säger sig att vaccinerna skapar eh, immunitet mot då. Vilket man ju heller aldrig har bekräftat på något vettigt sätt då. Nej. Och det är intressant mm. det här med advanser, det, det införde man ju först 1932 när jag tog fram den informationen. Så det är ju mindre, ah. mindre än hundra år sedan. Innan var det ju mm. mest det här varet som var från kokopperna som var det mest betydande. Och eh, sen handlade det bara om att förvara det då. Eh, men mm. då, då införde man ju den här kemiska substanserna för att det skulle ge ett eh, immunsvar. Så att kroppen skulle reagera på det, säger man. Mm. Så ja. Ja. Nej, och Jag kollade upp det här. Du, du, du nämnde ju det här att man hade glycerin. Mm. Eh, och det är ju lite intressant. Men jag, jag tänker på som sagt, när jag åker ut för detta när jag var barn. Eh, och då så står det så här om glycerin. då att ja det är inte så där väldigt jättegiftigt då men om man eh, det. så kan det skapa eh, lokal smärta och eh, irritation och rodnad eh, kring det området då där det, det injiceras och det är ju precis vad man känner igen då från den här eh, snittkoppsvaccinationen då att man hade liksom ett kläggigt irriterat sår som gjorde ont länge då. Så att eh, glycerinet kan ju ha varit en, en, en bidragande orsak till det, om man fortfarande använder det. Jo, det tror jag. För att på den tiden när du blev vaccinerad så använde man sig av så här vaccinationsbanker och då är man ju tvungen att förvara den med någon form av konserveringsmedel. Men där i, mm. i början av vaccinets historia så kunde man ju Börja med att ta kopparna från en ko och sen in, äh, in i armen på en människa. Men sen så kunde man ju ta ympningsmaterial som det hette från den här personen som fick första hand kopperna då. Så då gjorde man ju i princip mm. på samma sätt som man gjorde före vaccinets tid. Bara det att man ansåg att den, den som fick kopparna först fick dem funktion. Så det är ju lite, mm. lite intressant mm. Att man bara rebrandade ja. re och paketerade om samma, samma sak som var som diskuterat ja. i slutet av 1700-talet där. Ja, ja intressant. En, en sak som jag tänker på också, det var ju det att... Vi har ju pratat rätt mycket om det här med... Eh, eller jag har i alla fall snackat om det. Och, och det var ju några år sedan nu, men vi gjorde ju ett poddavsnitt om detta. Om eh, den här... Eh, spetälskan eller lepran eh, som förekom i Norge på 1800-talet och det var ju eh, doktor Hansen som studerade detta väldigt mycket och det har ju blivit till och med kallat Hansens disease Mm och jag minns att jag gjorde liksom en, en eh, lite research där kring det. Och, och jag, jag tänkte på vad jag sa i början av det här avsnittet. Att, att jag står för allting jag har sagt i den här podden. Men vad det gäller de där grejerna så kanske det är läget att göra lite dementi. För att eh, den där boken som jag hade läst med stort intresse. Den hette ju Leprosy and Fish Eating. Du har ju till och med den här boken, Martin. Du mm. kommer ihåg vem det var som hade skrivit den. Vad hette? Äh, Vad var heta? Det... det var inte någon Hutchinson. Ja, just det. Ja Precis, Sir Hutchinson tror jag det var. Eh, och han, han gjorde ju väldigt starka kopplingar mellan eh, att äta skämd eller dåligt inlagd fisk och lepra. Och i och för sig, man kan ju tänka sig att det, det, det kan ju även ligga någonting i det. Det behöver inte vara bara det ena eller det andra. För att någonting som man har, ska ha klart sig också då, <gör> det är ju att eh, vid den här tiden så var Norge utsatt för en blockad av eh, brittiska, väldet eller imperiet. Det var ju de här Napoleonkrigen va? Och eh, Danmark och... Norge var ju på Napoleons sida och den här blockaden den fick väldigt svåra konsekvenser för Norge man svalt helt enkelt i Norge på den här tiden och det kan ju ha lett till att många åt eh, dålig fisk då för det var ju det man, man så att säga kunde få tag på mest i Norge vid den här tiden och det fanns ju inga, inga veta, möjligheter till kylning och så vidare då va så att folket, norska folket ledde ju och svalt ju på den här tiden. Men sen var det dessutom så att från 1810 så var det även vaccinationstvång i Norge. Och det vaccinationstvång man införde där var väldigt hårt. För det var nämligen så att om man inte ville vaccinera sig så var det inte bara böter vad jag har förstått. Utan då fick man inte lov att konfirmeras och. Om man inte konfirmerades på den tiden så fick man inte heller lov att gifta sig. Så att man blev helt så att säga utstött ur samhället om man inte eh, vaccinerade sig. Och jag kan mycket väl tänka mig att de här vaccinationerna som man använde då. Att de också kan ha bidragit till de här eh, svåra utbrotten av lepra. Och det har man sett också i andra delar av världen. Jag, jag läste en annan bok när, också från 1800-talet. Det är väldigt intressant det här hur mycket, hur mycket intressant det finns skrivet från, från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Såna här liksom, saker som man aldrig har hört förut helt enkelt. va. Och nu som sagt, jag har inte kommer inte ihåg boken men, men det var en som skrev väldigt mycket om vad, vad som pågick i Hawaii på den tiden. Då eh, britterna koloniserade Hawaii. Och där införde man ju också vaccinationstvång. Eh, och sen så fick man stora problem med eh, spetälska. Eh, lepra och kanske även smittkopper då. Eh, och det som hände då det var ju att man hade också såna här så Så fort någon misstänktes ha smittkopper eller lepra då så fraktades de iväg till eh, Lazaretto. Det var öar där man hade eh, som man hade satt upp dem i lasarett och, och ingen lämnade de här eh, lasaretten då. Hamnar man på ett sånt så så var man där. Så länge man levde och man levde nog inte förmodligen så länge. Så det, man kan väl säga att det var väl ett sätt att decimera eh, lokalbefolkningen helt enkelt på det här sättet. Och det pratar man ju också nu om att det gjorde man ju även mot eh, indianerna då. Eh, man vaccinerade dem mot sjukdomar och så dog en betydande del av dem. Vilket ju var det ju enkla syftet då. Mm. Mm. Ja, det är ingen trevlig historia. Nej, tyvärr. Mm. Nej. Jag läser vidare här ur Emil Knotts bok på sidan 54. Det moderna med oskyldigt blodbefläckade och med giftbesulade mediciner har mot sig frambesurit fyra stormkolonner. Vilka med en varje dag förstärkande armé kring gränna samma. Omkring den första fanan samlas sig koppimpningens motståndare med ropet I förgiften våra barn för oss. Det andra baneret svajar över naturläkarnas ädla skara vilken lösen är. Vår naturen icke helar, helar ingen. Medicinus surat natura sanat. Det har varit anteckna härliga framgångar. Så skrev nyligen till mig en så som skriftställare verksam högt läkare som allopatiskt utbildad hygienikernas sak och det så kallade natur- eller lek, lekmannamännes utomordentliga framgångar skulle för länge sedan på oss promoverade läkare ha öppnat ögonen för värdet av vår skolvishet och för vår, våra patienters vidskepelse. Omkring den tredje fanan samlas sig det djurskyddets representerade vi, visikon. ...motståndare och Europa med hänsyn till det tusental av räkarna, marterade och levande flodda djuren. Vi är över sådan förvildad, grädslig, blodig vetenskap. Vi är den som går den till sanningen genom synd. Men det fjärde baneret bära de ädla anhängarna av det naturliga levnadssättet som i sin enkelhet självförsakelse, måttlighet och återvändande till naturen visserligen är en nagel i ögat på det moderna, sinnliga släktet och köttets apostlar. Dessa visar genom sin hälsa att det naturliga levnadssättet är det bästa och billigaste läkaren. Var och en är sin egen läkare. Det är Eskalups allmänna prästadöme och till det måste folket allt mer och mer uppfostras. Den moderna medicinen anses av den vidskepliga mängden allt för mycket såsom en underbar trolldom. Man syn syndar dagligen genom små synder, dålig luft, för mycket retande, eh, näring, flitigt begagnande av spritnosa, tygelöst könsumgänge, bristande rörelse och så vidare mot sin hälsa. Dessa små synder deras tillsammans många... Små göra en stor och plötsligt har en sjukdom infunnit sig. Tror mycket eh, många sjuka att läkarna kunde hastigt hjälpa genom läkemedel? Den fattige dagslönaren offrar såsom till exempel på ett ställe varifrån det är långt till läkaren sina 69 kronor för ett läkarbesök och tror på en hastig hjälp för sin underåratal genom oriktigt föda, dålig luft och så vidare misshandlades sjukliga kropp. Varför lär man i skolan allt möjligt utom dessa elementära så lättfattliga grundregler för hälsan mot vilka människorna fortfarande försyndar sig i den oriktiga tron att om man blir sjuk har man ju läkare och läkemedel? kommer icke denna vansinnig tro detta falska blinda förtroende för hastig hjälp genom läkare en farlig verkan så att människorna icke mycket vindlägger sig under sin hälsas vårdande? Ja det var ord inga visor där om och, och visdom att man låt din kost vara din medicin och din medicin vara mm. din kost. Ja men exakt och det, det är väl det som, som många har kommit fram till idag igen då. Och det här var ju skrivet med ett litet, ja vad ska man säga religiöst perspektiv då kring, kring synd och så här va men mm. eh, och och där så Han tog ju också upp det här med allopatisk medicin då Och det är ju den typen av, av medicin eh, Vi har idag Den är ju allopatisk va? Och grundidén där är ju det Att med olika kem kemiska substanser eh, Så kan man bota kroppen från sjukdom då Det gäller bara att hitta den, den rätta blandningen då. Men, men jag tror inte alls längre att, att det där stämmer. Utan jag tror att det man uppnår med eh, mediciner då oftast. Och det, det är ju ett, eh, och det har att göra med att man har ett feltänk. Och egentligen en helt felaktig syn på vad sjukdom är. <hör> alltså det är bättre om man, om man tar det... det Eh, engelska begreppet dis-ease som, som ju betyder obehag då, va? För att det som ofta är sjukdom eh, det är alltså när, när kroppen försöker fixa någonting alltså ett underliggande problem och det kan ibland vara obehagligt alltså en utrensning en avgiftning en reparation av någonting och då, då kan man bli trött och, och hängig och snorig och få ont någonstans va. När kroppen håller på med det här. Men så småningom så går det ju över va. Men istället för att se det på det sättet. Att, att det är någonting som kroppen gör och behöver göra. Även om det är obehagligt för oss. Så ser vi, åh nu är jag sjuk, nu, nu, nu måste jag... Uh, göra någonting. Ja, jag måste ta antibiotika eller huvudverkstabletter Eller vad det nu är va? Och det som jag tror då händer. Det är det att när man intar de här kemikalierna. Som är flämmande för kroppen. Så blir kroppen uh, störd. I, I det den håller på med. Och uh, börjar liksom behandla de här sakerna istället. Som har kommit in i systemet. Och då slutar den ju. men det den håller på med. Alltså den här utrensningen. Eller reparationen då. Och då tolkar vi det som att Åh, nu har jag blivit fisk. Nu, nu blir jag av med mitt obehag. va. Mm. Så att jag tror att. liksom Och det är ju det han är inne på här också. Att lite grund, grundfelet i det här. Det är ju det att vi har en, en, en, en knasig syn. Inom medicinen. Och på vad sjukdom är. Eller att, och, och, men samtidigt så vill jag vara tydligt med att säga det är att jag anser ju att medicinen har gjort framsteg. Men det området som medicinen har gjort framsteg kring det, det handlar om, om kirurgi och, och traumamedicin. Där har man kommit långt. Så jag kan säga det är att om jag, om jag skulle råka ut för en, en allvarlig olycka, en bilolycka eller någonting. Då är jag väldigt glad att jag... Eh, Lever i den här tiden och inte för hundra år sedan eller tvåhundra år sedan. För då är nog sannolikheten att man ska kunna komma ur. Så att man ska bli någorlunda återställd mycket, mycket högre och överleva än, än det var för länge sedan. Va? Men sen har vi ju de här eh, enorma knasigheterna får jag nog säga. Eh, kring det här med... med eh, Synen på eh, kroniska sjukdomar, eh, influensa och så vidare och cancer som jag anser är totalt missförstånd. Att det är eh, cancer i kroppens ändamålsenliga reaktion kan man säga på en kronisk förgiftning. Och den kan man ju få av vacciner och man kan få det av andra läkemedel och man kan få det av en dålig kost. Och man kan få det av, av stress och för lite sömn. För då hinner inte kroppen göra de utrensningar den behöver göra. Och då bygger man upp en Det kan vara skador på, på eh, matsmältningen också. Som gör att det läcker ut för mycket skit i blodet helt enkelt. Som gör att det blir en giftuppbyggnad. Och det kroppen gör då. För att hantera den akuta situationen. Det är att den börjar samla upp. De här gifterna. I lymfkörtlarna Och då blir det knölar till slut. Och det, det, det är liksom. Det gör den som en, en akut uh, manöver. För att skydda. Det av kroppen som är friskt va. Men då får vi veta det. När vi kommer till doktorn då. Har en knöl. Och, och, och så gör man en biopsi. Och då sticker man ju hål på det här. Som kroppen nogsamt har, har isolerat då. Och då. Kommer ju de här gifterna ut till kroppen och då, då kan ju det som man kallar för metastaser uppstå då att det blir fler tumörer. Mm. Och sen då så behandlar man ju då cancer genom att gifta kroppen ytterligare då med cellgifter och strålning. Och så, och så skär man bort eh, cancern också då. Men, men jag skulle säga det är att, att eh, det man så, så att säga så man botar cancer då eller man skulle det, det är att man tar bort, man, man åtgärdar det som skapar den här kroniska giftningen Och när man gör det, ja men då kan man säga att då får kroppen huvudet över vattenytan och kan börja avgifta normalt igen. Och då går så småningom tumörerna tillbaka och försvinner, ja. skulle jag säga. Ja, men, men jag ju... vet inte om man får sitta och säga det här som, som privatperson. För det finns ju lagstiftning mot det här Martin. Att man får inte, man får inte komma med några idéer eller botemedel mot uh, cancer. Det, men det, men jag, jag har en jag... Perso personlig erfarenhet av det du just nämnde där. Eh, sista gången jag vaccinerade mig var ju mot hepatit C 2004. Inför en examensresa. Ja. För jag gick på Chalmers och så skulle vi några kurser där... Eh, och en lite längre resa som man kanske inte gör så ofta och vi bestämde oss för att åka till Bali och då ja, ville min mor att jag skulle vaccinera mig mot hepatit C då och den består av tre olika sprutor. Och jag minns att det var någon gång över den tredje sprutan så höll jag på med att göra tenter och sånt där. Och jag kände att jag mådde dåligare och dåligare. Men att eftersom man pluggar så länge så vill man gärna få det här avstökat. Och sen, sen kan man ligga och vara dålig efteråt. Så jag bet ihop där och svettig och sjuk på tentan. Och sen efter det så bara bröt det ut att... Jag blev helt liggande på sängen och kunde inte göra någonting och jag tror jag aldrig känt mig så himla dålig som jag gjorde då. Nej. Men jag repar mig faktiskt från det efter hade ja, det tog en vecka eller så. Och sen så året efter så var jag på en resa till Korsket tror jag det var. Och vi paddade kanot och vandrade i bergen och så här då. Och då kände jag att jag hade en, en stor knöl i ena armhålan. Så jag klämde på som Emma då, och gjorde ont. Så där. Det var väl ungefär mm, som en... Ja, det finns ju mycket ja. lymfkörtlar. Ja. Ja, ungefär som en golfboll då. Så klämde man så här då. Ja. Efter ett tag så kände jag att den sprack. Och det kom alltså så här blodblandat äckligt var i min hand. Så där då så där. tryckte jag och ja. och, det, och hela det här innehållet försvann ju ut då. Och det ser jag ju nu då som att det var ett tecken på att under det här året som gick sedan jag fick det här vaccinet i mig så har kroppen redan satt upp och som du säger förvarat i lymfkörtlarna då och här kunde jag då få ut det här klägget utan att gå till en läkare jag hittade en knöl jag gick inte till en läkare, jag tryckte ut det själv men vad hade hänt om jag mm. hade, hade varit uh, troende till den här vetenskapen och gått till, uh, till sjukhuset och visat den här knölen då kanske man hade blivit lite utsatt för, uh, för det här Metoderna med strålning mm. och kirurgi och, och, ja. och så. Och då kanske det inte hade slutat lika väl då, Så att även om man har de här knölarna så kan det ju faktiskt gå bra. Mm. Ja visst. Nej, och det där också, en, en sån där intressant sak med det där också. Det är ju det här lymfatiska systemet som vi faktiskt har. Och det är intressant, jag läste lite om det att det lymfatiska systemet, det innehåller mer vätska. Än blodavloppet. Och det lymfatiska systemet. Det är kropp, alltså kroppens avloppsnät. Då. Det, det fraktar bort skit. Och tar hand om skit helt enkelt. Va? Mm. Och det där pratar man inte så mycket om i medicinen. Alltså det här lymfatiska systemet. Trots att det som sagt är lika stort. Eller större än blodonloppet. Så, så har man liksom inte med det. Och pratar om det och den här, all den här lymffvätskan. Eh, och det här. Va. Och eh, det kan man nog också misstänka är lite per design. Och, och det är ju så här att, att vi har det här systemet. Och det är fullt av lymfkörtlar Och eh, de kan, eh, alltså det mesta eh, av lymfvätskan eh, töms ju i eh, matsmältning. Och uh, uh, urinen då. Att det kommer ut den vägen va. Men sen kan det också vara så att. att uh, lymfkörtlarna behöver trycka ut. Uh, skit direkt ur huden också. Alltså huden är ju ett jättestort. Avgiftningsorgan det också. Mm. Uh, och, och ibland kan det inträffa. Det här som du uh, råkade ut för då. Att, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> en lymfkörtel <laughs> Tryck ju liksom kommer till ytan Och så klämmer man den som en, en, en Jättestor eller ja någonting. Jo ja. precis ja. Ja. ja men det slutade väl i alla fall Och nu idag vet jag ju bättre mm. <clears throat> Ja men jag tänkte att vi kan läsa vidare Så alltså in hinner mig skrivet Jag har inte skrivit upp här Så läser ja. det sista stycket uh, Som jag har valt ut ur Emil Knotts bok Som jag absolut rekommenderar Lyssnarna till att ladda ner själva Och läsa igenom och här står det då: Varifrån har staten den sedliga rätten att emot föräldrarnas vilja och övertygelse medelstvång för försätta barn som ännu icke har var något självmedvetande i en livsfarlig artificiell sjukdom? Lägger handen på hjärtat i koppimpningens fäder i embedsmän och ministrar? Kunde ni inför gud bety betyga att? Koppimpningsskyddet är ofullbart konstituerat och att skadliga följder av koppimpningen är och en omöjlighet. Kunde ni icke det så befläcker ni edra samveten om i deklarer, deklariteten ett fång eller icke genast upphäfan det som ett sådant redan är infört. I vilket läge befinner sig nu föräldrarna gentemot sedelagen? Antingen känner det så som allmogen och tyvärr även ganska många bildade icke-kopphypningens väsende och farliga föl följder. Det förtröstar de på eh, dock en läkare icke skadar kroppen och fogar sig om och med min inre motsträvighet i kopphypningstvånget. Ska man beklaga eller avundra sådana personer för deras okunnighet, det veta icke vad det gör men nu finns det även ganska många föräldrar som mycket väl kunna koppympningens och ympningsgiftes väsende. Koppympningens farliga följder och det faktum att koppympningen alls icke gagnar som veta i vilken fruktansvärd fara för skadliga följder de bringar sina barn om de låter koppympade, som veta att gift alltid medför för om även ofta till en början knappt märkbart. Vad skolade de stackars föräldrarna göra? De ser på, på ena sidan statens lag som befaller koppympningen och vem är icke-gärna en lojal medborgare och god undersåte. Men å andra sidan känner de fruktansvärda faror. Om de låter koppympa sitt barn måste de förakta sig själva det skulle trampa sitt samvete och bättre vetande under fötterna, det måste göra sig för förebråelser, där att det förskindat sig mot sitt barn. Om en känslig moder dock slutligen framburit sitt samvetes offer och lytt statens lag och hennes barn tog i skada av koppympningen måste hon bli vara vansinnig. I denna kollision, denna fruktansvärda kollision, leva många, många föräldrar. Vi måste av två onda ting välja det minst onda. Det låta straffa sig och lyda hellre föräldrakärleken än en av statens stiftad FM-mär lag som vid avgörandet på riksdagen hade nästan lika många röster mot sig som för sig och som dessutom snart faller. Hur uträffande säger icke-etiskt genombildade rättsläraren H. Martini. Om någon därhen försyndar sig mot de kostligaste och dyrbaraste skatterna i sitt hus mot sina barn, att han med vett och vilja överlämnar dem åt förgiftningen, så kan detta då därför att det blivit honom anbefalt och ämbetets vägnar, likväl icke förlora mycket eller något av sin omoraliska karaktär. Var är väl... Den största moderkärleken var den finaste känslan, var den grundligaste kännedom om förhållandena hos dem som i följd av samvetsbetänkligheter omöjligt kunna låta koppympa sina barn eller hos dem som blir blindt hängiva sig åt koppympningens molock. Men föräldrarnas skola och måste noga vaka överallt som tillfogas deras barn, vare sig av vän eller fiende, och det förråder en ganska lång, låg bildningsgrad i sedligt och intellektuellt avseende om man låter vad som helst vedfara sina barn. Om tatueringen vore på modet skulle man även låta tatuera den istället för att vara sedliga, original, kopiera människorna, varandra. Ja, det var det, var det stycket jag valde ut här. Det är ja, intressant och mustigt äh, 1800 språk där. Ja, det är lite svårt att, att läsa. Är, är det. Ja, det, det blir lite. Och jag tänkte på jag hörde det här mol molock. Mm. Ympningen eller ympningens molock. Det är ju det här ympningsjävelen då, för det, det är ett, ett, ett gammalt ord för jävelen som finns i Bibeln var mm. molock. Mm. Ja, det var ju mycket kristna, ja. kristna på den här tiden. Ja, jo, men allting var ju, liksom, allting var ju i ett, ett, ett kristet eh, perspektiv på den sidan, tiden, liksom, så var det ju. Nej, mm. ja. Ja, men det är ju också igen då, liksom historien går igen, va? För att, att, och nu istället då, och jag menar så var det väl på den tiden också att det var liksom ett, ett så att säga socialt tryck på det här med att, att vaccinera säkert eftersom de flesta eh, föräldrar gjorde väl det då. Och då var man liksom eh, inte rätt eller konstig om man eh, själv valde att inte vaccinera sina barn då. Och eh, det är ju precis samma sak idag. Att det här eh, sociala trycket eller tvånget. Det, det finns ju alla allra högsta grad. Även om det inte är, är eh, straffbart att, att, att vägra vaccinera. Så, så ses det ju med väldigt oblida ögon. Jag menar om man kommer till barnavårdscentralen och säger att nej jag vill inte vaccinera mina barn. för Det tror inte jag är bra. Då kommer ju de att överskölja dig med vaccininformation som de kallar det. Fast jag vill nog kalla det propaganda. Ja, exakt. Ja. Men man ska nog passa sig lite där för att få se om vi hinner med dig ikväll. Jag hoppas det. Men Vi har ju tagit upp att det har ju ganska sent kommit in motioner som rör obligatoriskt Återupprättande av ett obligatoriskt vaccinationsprogram igen. Dels av Sofia Arkelsten och Sven-Erik Ottosson. De, de, motionerna ligger ju 4-5 mm. år tillbaka i tiden. Och de har ju, ja, då, det, är ju av, det är ju helt sjukt alltså. ja, Och de har ju avslagits... Och, avslagit och, och då. speciellt med, med mm. facit av det senaste gigantiska vaccinexperimentet. Eller vad vi ska kalla det för. Mm. Det är... Mm. Men anledningen till att man avslår det här i riksdagen då är att man anser att vaccinationsgraden redan är tillräckligt hög. Så att Precis. det blir ju när fler börjar få upp ögonen för det här så kommer de ju med största sannolikhet införa ett nytt vaccinationstvång. Nu, uh... Vad sa du? Det försvann en liten stund där, jag hörde det inte. Okej, okay. ja, lite... nej men de kommer förmodligen införa ett nytt... Uh vaccinationstvång när vaccinationsgraden går ner. Det var min poäng. Uh, ja. Vi, vi, vi får se, vi får väl hoppas att, att uh, medvetenheten har ökat så pass mycket att, att det inte går att genomföra. Men det är lite 17 för. Det är för... ju så. Det, det, det är ju så, alltså så märkligt det här hur. hur man inte vill se det man inte vill se så att säga. Och, och det här att, att, att media tiger om saker och ting. Nej, det är, det är, det är skrämmande liksom. Och eh, det här med hur, hur media lyckas eh, hålla... Eh, hur de lyckas tiga ihjäl saker. Och, och det här med... med vaccinationsskadorna är ju, är ju verkligen en sån sak. Eh, och eh, jag prenumererar på en sån här Facebookgrupp som heter RIP News då, alltså rest in peace news som rapporterar om människor som dör världen över och det är ju väldigt väldigt många eh, unga människor och, och, och barn som eh, dör plötsligt då. Alltså oförklarliga orsaker. Och jag, jag misstänker ju att väldigt mycket av detta är kopplat till vaccinerna. Och, och också den här ökade incidensen av cancer och så vidare. Det är ju mm. hela det paketet va? Så att det är en... Ja, det är riktigt jävla illa. Och, och, och grejen är väl också det med de här vaccinerna då. Att de... Har väl perioder när det inte är så mycket skit i vaccinerna. Så att, att det, det ska bli, man ska vänja sig vid det. Det ska vara socialt accepterat att vaccinera. Och sen så kommer det perioder när det är riktigt mycket skit i vaccinerna. Då. Men det finns ju en sån här episod med massa plötslig spädbarnsdöd på 90-talet. Och då höll man ju på och, och, och grälade i media om huruvida barnen skulle sova på mage eller de skulle sova på rygg då. För det var problemet. Hur barnen sov. Och det där tror jag ju är det här med att man har en lögn som slåss med en annan va. Så, så, så funderar man inte på den verkliga orsaken. Och det fanns ju det här med shaken baby syndrom också då att man hävdade att barn blev skakade av sina föräldrar så att de fick blödningar och hjärnskador det tror jag också mycket väl kan vara kopplat till vacciner Ja det kan ja. man hitta Ja, jag tänkte vi gå vidare här och du dimper ner i en diskussion i Svensk damtidning som gick av stapeln 1903 det här var en följetong då som ligger på Kungliga bibliotekets hemsida som man kan ladda ner. Jag väljer att bara läsa en, ett inlägg här då så kan ni gå in och läsa resten själva. Då är det en av en herre A. Rosenberg som skriver Uppmärksam jord på en artikel i denna tidning av den 11 sittlinne april under ovanstående rubrik B att med anledning av det uttalanden där förekomma få göra några anmärkningar. Artikelförfattaren GB påpekar att en och annan gång en bekymrad mor påstått att hennes baby alltså sedan vaccineringen varit sjuklig. GB anser att detta må ha berott på att vaccinlymfan som för sådana fall torde ha tagits från, ett, från förut ympade barn vilka kunnat ha ett ej utvecklat sjukdomsfrö varit oren. Och att han prisar på den vaccin som tagits direkt från kalvar. Försiktigtvis säger han att kalvvaccinen som nu används är säkrare. Han säger icke säker. Men han skruvar upp sin optimism i nästa mening med att om den kan man vara fullt övertygad att den är frisk. Då det är ju från vilka den tagits undersökas av erfarna vetenskapsmän på det allra noggrannaste. Och så stöddes detta med eh, beskrivning på hur man skaffar ren vaccinlymfa i Amerika. Eh, no, no ja, nog tror jag att vi här i Sverige har den med avseende på det slagets renhetstämlingar jämngod med den amerikanska. Dock är icke även den renaste vaccinen orenlighet ett gift för förvisso. Det är alltså icke. ...icke oren, det vill säga med främmande en blandad vaccin som man fruktar för utan vaccinen själv. Den är mer än nog för att ett barn efter vaccineringen ska bli sjukligt. Själv har jag en gosse som i följd av vaccinationen nu är en krympling. På honom användes dock äkta kalvvaccin ur förut oöppnat glas och lansetten var alldeles nyslipad och väl disinficerad. Jag jag såg till detta noga och tror mig ha jag har varit tämligen kompetent för granskningen. så Jag var redan då ex examinerad vaccinatör och hade dessutom några år förut gjort rätt omfattande medicinska studier. Det är alltså sorgligt lugn signaturen GB vill ingiva våra barns föräldrar. För min del tillropar jag en och var som jag kan nå. Ha förbarmelse med era stackars barn. Men lagen bjuder ju vaccination. Ja, men föräldrahjärtat och framförallt erfarenheten och vanligt sunt förstånd befaller nej. Smittkopparna då? Hur ska man sedan förebygga och möta denna farliga sjukdom? Ganska enkelt och förnuftigt. Håll rent och snyggt i hemmen, släpp in rikligt med ren andningsluft och ett sund föda med ett ord. Följ hälsans laga. Så är det smittkopperna och... Alla andra farsåttor på köpet rätt och effektivt motade. Och om smittkoppor ändå skulle framträda. Följ till exempel den kände fys fysiatern Dr. Lamans enkla recept. Därför han må vara lika god auktoritet som barberaren i Jenner. Så ska man ofullbart, märk ofullbart rädda den sjuka. Och dessutom icke ha några följdsjukdomar att räkna med. Icke ens med ett ord, lyd naturens lagar och det måste helt enkelt vara nog. Till icke ska väl ändå vetenskapen förmå inbilla oss att naturen är så bestialt inrättad att man ska behöva införa var och andra giftprodukter i kroppen för att kunna vara frisk. Och sedan vilken omänsklighet att matera tusentals djur för att skaffa oss det där otäcka varet rent. Så detta är omänskligt även för armakalfarna ha salonger att vista sig under det man presenterar och marterar den. Med omskrivning av en känd strof kan man alltså blott allt för sant i denna fråga säga. I början till förtvilansrand och vetenskapen lockar. Och när så den räckt vår hand den hjärtat sen förstockar. Och leder oss så fort den kan från en grymhet till en an. Och sist till vilddjures like, undertecknat av Rosenberg. Och det är en väldigt intressant eh, diskussion här tycker jag de la fram i svensk svensk eh, i. Men det jag tänker på där, det här med lansett och sånt, att den var väl desinficerat. För på den tiden så använde man väl formaldehyd för att desinficera verktyg och sånt, eller...? Då. Eh, ja, så kanske kan det ha varit, jag. Och då eh, kanske kan det har varit det som ställer till det. Men eh, det kan det ha varit, och sen kan det ha varit en, en, en kraftig sån här anafylaktisk reaktion då på den här lymfan som är främmande proteiner som, som ställer till med någonting. Jag vet inte, men, men det är ju som man säger, där själva eh, grund... Och resonemanget är ju egentligen väldigt märkligt att, att med man måste då eh, ympa in eller injicera massa främmande ämnen då i våra kroppar för att vi ska hålla oss friska. Och på den tiden så var det eh, lymfa, alltså var då från, från eh, djur. Och nu är det ju det som jag brukar säga då... Eh, Köttfärs, matolja Kylavätska Och Lite annat smått och gott va. Det är alltså vad de här Och kvicksilver Det är ju alltså vad de här ämnena blir då som, som står på Vaccinbipaxeden När man översätter dem till, till Saker vi känner till va? Då finns de här sakerna i vaccinerna Och, och, och skulle det är det någonting då som, som ska hålla oss friska och skydda oss eh, mot sjukdom? Eh, jag tycker ju det resonemanget i grunden är väldigt märkligt. Och sen är det ju också så att man brukar ju säga det om de här sakerna. Ja, ah, men det är, så, det är så små doser eh, aluminium och kvicksilver liknande ämnen och så vidare. Jo, visst, det är det. Men det är också så att man skickar in de här ämnena rätt in i blodanloppet eller i, i muskivarna. Man går förbi alla kroppens skydd mot de här sakerna. För det är ju så att om vi äter samma mängd av, av fri och samma mängd av, av kvicksilver och aluminium så, så kan vårt matsmältningssystem hantera det. Men det är en helt annan sak att injicera saker i kroppen. Det var ju som det här var inne på med en, en fingerborg mjölk va. Ja visst kan man dricka det, inga problem. Eh, om man inte är mjölkallergic eller Men eh, ingesserar man det så, så, så kan man bli väldigt sjuk. Eh, och till och med dö av det va? Och det är ju samma sak med alkohol. Du kan dricka en fingerborg alkohol, inga problem. Men injicerar du samma mängd alkohol, ja då jäkla. Mm. Så att, alltså de här resonemangen man har kring vaccin, de är, de är ju helt knasiga va? Och jag tänkte också på det här, redan då så använder man ju det här språkbruket säkert då. Och det känner vi igen i våra dagar också då, säkert och effektivt. Mm. Men man talar inte om vad det ligger för, eh, vad man har för kriterier för att bestämma den här säkerheten och effektiviteten. För när vi hör det så, så tänker jag att ja men då är ju inte vaccinet så farligt och det är effektivt mot att förebygga sjukdom. Men det är ju inte alls det som man menar med, med de här begreppen då. Utan med säkert så säger man att ja det här vaccinet har vi testat jämfört med andra vacciner. Och det skapar inte mer allergier och, och autism eller vad det nu är än, än de här andra vaccinerna. Och det här med effektivt det är att vi har tittat på celler i mikroskop och så har vi utsatt de här cellerna för den här vaccinet och så har vi sett att det blir små prickar runt cellerna. Och det, förstår du, det tänker vi oss är att det bildas antikroppar. Och bildas det antikroppar som vi tror att det är då, ja då, då säger vi att vaccinet är effektivt då. Men man har ju aldrig tagit reda på det om det verkligen är antikroppar som bildas då. Att, att den där funktionen överhuvudtaget finns. Det, det har man aldrig bekräftat vetenskapligt. Så att, ja. Nej. Det, det är inte mycket som går ihop kring det här med vacciner. Nej. Eh, och, eh, men vi är ju så propagandiserade i detta. Va? Och det var ju som jag sa här i inledningen. Jag fattade ju inte detta från 2018. Att det var något konstigt med vacciner. Nej. Det var först när jag började titta på Linda Karlströms eh, föreläsningar. Jag, jag, tänker att tänk, tänk upptäcka det här som han här då som skrev tre som upptäckte att hans barn hade blivit krympling men sen så får man inte höra för det här då och eh, även om man skulle få det så är ju hans son då ett nödvändigt offer för att det ska ha då räddat så många andra liv istället mm. uh, så det... Ja men det är ju det också som gör att att propagandan fungerar så väl och Om man lyckats dupera en, en hel befolkning Eller en stor massa människor då, va? ja, men Det var ju som Jack Ellul skrev i sin bok va? Att propagandan ska alltid mana till handling Du ska alltid utföra någonting I enlighet med propagandan För då manifesteras den va Och då blir du själv en propagandist va och det allra effektivaste man kan göra då det är ju att få föräldrar att i mening utföra någonting på sina barn då. Eller bidra till det va. Det var ju som någon man var inne på det här med, med de här könsbytar-ingreppen va. Att man håller på och, och propagandiserar barn och föräldrar om att ja men du kanske, du kanske vill vara en pojke istället för en flicka eller vice versa va. Och så får barnen de här grillarna i huvudet. Och så säger de till snabbt. Ja, jag kanske vill vara en pojke istället. Ja, ja men då, då går vi till doktorn. Och får det löst, va? Och om det där inte skulle stämma då. Om det inte skulle vara rätt. Då, har ju, då, då måste en förälder konfronteras med att det har steriliserat sitt barn, va? Och det är ju förjävligt. Det, <laughs> det vill man ju inte känna. Eller liksom eh, få klart för sig att man, att man har hjälpt till att göra något sånt. Va? Och det är ju lite nej. samma sak. Man, man, man går ju med, med barnet till, eh, till barnavårdscentralen och man, man vill alltid sitt barn väst, bästa, va. Så ska man få höra det att nej du har, du har gjort någonting. Det, det här anledningen titta att, att ditt barn nu sitter i en, en rullstol eller inte kan röra sig ordentligt vad det är. Det, det är på grund av att någonting som du har, har låtit ske. Det är ju jävligt. Mm. Det vill man ju inte acceptera. Så att det, det är ju liksom det här att när propagandan leder till, ja vad ska man säga, konkreta destruktiva handlingar liksom. Ja men då, då börjar den sitta fint liksom. Ja, Eller jag, vet, jag, jag vet det, jag att jag vet. släktingar sånt som man umgås med hela livet- de vet ju att man är i en reko egentligen men de vill inte höra den här informationen för man vill ju vara lyckligt ovetande för att eh, annars så kommer man ju ha samvetskval för att man inte gjorde någonting mot här så det är enklast att, eh, att inte veta eller inte ens titta på information som, mm. som jag lägger fram. Då. Så att, mm. då är det bättre att, att utesluta eh, ännu gänget istället. Så det är ju väldigt starka krafter man har att göra med, med de här propagandistiska krafterna. Mm. Ja, men det är ju så. Och, och... Men vi lever ju på sätt och vis i en, en, en unik och på många sätt fantastisk tid i det att alla har ju möjlighet att sätta sig in i de här grejerna nu. Alltså man, man, man kan gå till nätet, man kan titta på de här eh, kungliga bibliotekets arkiv och läsa om de här sakerna själv och man kan, man kan liksom få sig en, en, eh, ett, ett helt annat perspektiv än man har haft möjlighet att göra tidigare. För att de här eh, skrifterna och det här som man skrev på 1800-talet och det. jag menar man har ju skrivit om det här Problem med vacciner och våran syn på, på medicin och sjukdom. Det har man ju skrivit om i alla tider va. Men, men de flesta av de här sakerna har ju funnits då i, i, i uh, arkiven och, och bibliotekens magasin och, och så vidare va. För nu har man plötsligt en, en, en ganska snabb och enkel tillgång till dem. Mm. Uh, om man lär sig att gräva lite i de här uh, arkiven. Jo, tänker vi tänker vi servera den här informationen på ett litet silverfart i våra lyssnare. Grävt i de här arkiven och hittat godbitar. Men det är ju bra att även, eller inte bara lyssna på oss, utan även läsa det här som vi läser själva. Om man har tiden till det. Ja, men exakt. Och det var väl också det som jag sa i början här. Att tro inte på någonting innan du har satt det in i dig själv. Och det gäller även det som vi pratar om på den här podden. Du ska inte köpa det vi säger rakt av. Utan du ska, du, ska gå, du ska gå till Kungliga bibliotek. Du ska titta på de här böckerna själv och du ska bekräfta att, att det vi säger verkligen står där. Köp inte någonting. Mm. Gör inte det. Nej. Ja, ska vi ta oss vidare här då? Jag har valt ut lite stycken ur... Äh, en skrift som är utgiven av Svenska förbundet mot Så skapades ett förbund. Och de gav ut en skrift 1913 som hette Smittkoppsepidemin i Stockholm 1913 och dess lärdomar. Och då började jag läsa ur förordet. På mångas önskan att i en stark organisation samla alla svenska män och kvinnor som... Fodra vaccinationstvångets avskaffande bildades under våren 1912 i Göteborgs svenska förbundet mot vaccinationstvånget. Förbundets ändamål är att arbeta för vaccinationstvångets borttagande samt avskaffande av alla förordningar vilka påbjuder vaccination såsom villkor för inträde i allmänna skolor, statens läroverk, armen, flottan eller andra institutioner. Förbundet har sitt säte i Göteborg med lokalavdelningar. Hava bildas på flera platser. För att stödja de motioner som event kommer att väckas i denna sak har förbundet beslutat att till Riksdagen inlämna en petition om vaccinationstvångets borttagande. Denna petition har redan samlat några tiotusentals namn men förbundet hoppas få ett betydligt större antal om blott listorna kunde vid sträktare mån spridas bland den stora allmänheten. Vi tillhandahåller därför med nöje dylika listor. Slut, slutligen har förbundet tagit till sin uppgift att sprida redan tillgänglig litteratur i detta ämne och utgiva ny sådan. Den skrift som härmed framläggs för allmänheten är den första som har bekostats och utgivits av förbundet och vi hoppas att den ska uppfylla sitt ändamål genom att i många tusen svenska hem sprida kännedom om en hel det är del förhållanden som kanske all, i allmänhet ej beaktas samt väcka eftertanke. Eh, många som förut icke ägnar denna sak en enda tanke. För den goda sakens skull, eh, icke för vår, rekommenderar jag därför boken på det varmaste. Till vår hedersledamot, Herr Pastor V. Wallberg Ar Ar Arksjö, som åt oss skrivit största delen av bokens text, eh, bedjar vi få uttala vårt förbindligaste tack. Ja, det var lite förordigt. om mm. man önskar ju nästan att en sån sånt förbund har funnits i Sverige idag också. Men ja. det verkar vara ganska undanskuffat det här förbundet för jag googlar på det så fanns det inte så mycket på, på Wikipedia om, om att det har funnits ett förbund mot det här vaccinationstvånget. Men det är ju... Det fanns det. Ja. Men tyvärr så lyckades de väl inte för, ja, i alla fall tvånget med smittkopper fanns ju kvar då, ända till 70-talet. Mm, exakt. Så. Ja, jag kan läsa vidare. Epidemins förlopp efter tidningsreferat, alltså när från 1913. Den 22 april 1913 började genom huvudstadens tidningspress en alarmsignal utgå över landet. Med stora tidningsrubrikbokstäver läste man i till exempel följande överskrift över tidningarnas första sida. Hotande smittkoppsäckepidemi i Stockholm. 14 och 15 personer intagna på sjukhus. Snart gav hela landets press eko av huvudtidningarna. Samtidigt uppfylldes en stor del av pressen med skildningar om vilken förskräcklig och hemsk sjukdom kopporna är och hur oerhört smittosam sjukdomen är. Samt hur du nödvändiga vaccination och omvaccinering är. Epidemins förlopp är så långt vi genom tidningarnas meddelande kunnat samla dess huvudpunkter kort eller följande. En gipsarbetare Majer återkom efter en tillfällig vistelse i Libau i Ryssland till Stockholm den 30 mars. Han led då några av lindriga, lindriga utslag. Efter ett par dagar sökte han läkare och blev hänvisad till -Göran ut Slaget blev alltså bedömt så som venerisk smitta i hur det även sägs att man misstänkte smittkoppor. Så som venerisk smitta betraktades det tydligen även på Sankt Göran till dess ett blodprov gjorts varigenom man fann mannen vara fri från syfilis. Ja, <hör> men det här är ju... Eh, ganska liknande mot vad vi har fått läsa i våra tidningar när det gäller covid tänker jag då. Att eh, det mm. kommer en, en eh, någon som reser utifrån in i landet och tar med sig smittan och sen så befinner han sig på ett ställe och eh, ja, därifrån kan man då spåra att eh, smittan tar sig vidare. Mm. Jo men precis så en, en annan eh, sån här eh... Epidemi som dyker upp i huvudet på Maxson. Det är ju det här med AIDS va. Där var det ju också. En. En. Patient noll. Och det här man hela tiden pratar om då. Och det var ju ett stort. Jävla bedrägeri det också. Fast där var det ju inte vaccinationer då som. Var den intervention som påbjöds. Utan det var ju de här gifterna som heter AZT och så vidare då fick folk att mumsa i sig istället då. Mm. Jo, För det är tyvärr så, kära lyssnare, att när man börjar titta på de här pandemierna och de här farsoterna vi har haft i modern tid då och det är ju polio och AIDS och Spanska sjukan och så vidare. Så, så eh, finns det helt andra orsaker till dem. Man hittar de officiella som, som polio till exempel. Det hade ju med DDT att göra. att DDT var ett väldigt vanligt bekämpningsmedel på den tiden då polio härjade. Och man kan kunde, kunde till och med se en direkt korrelation mellan sjuka och användandet av DDT. Eh, men sen var det ju också det här gamla vanliga, eller hur man ska uttrycka det, att eh, the cure is the disease. Det vill säga eh, poliovaccinationerna resulterade ju i polio också då. Men sen har man ju också det här med att eh, det eh, finns ju mycket... Eh, bias i eh, hur man ställer diagnoser också, att man plockar ju bort vissa typer av, av sjukdomar och sen så får det bli någonting annat då. Eh, som exempelvis det här med polio då, för att om, någon, om det visar sig att någon var vaccinerad mot eh, polio, då, då kunde det inte vara polio de hade fått då, utan då var det någonting annat då. Eh. Det är roligt ja, att man, ja, det rolig man ja. hittar på alla möjliga andra orsaker <laughs> än det är helt uppenbara. Ja jag visst, ja, och det är ju precis det vi ser i, idag också då med, med eh, covid-vaccinen då. Att, att eh, människor blir sjuka och får cancer som, som aldrig för, vill jag nog hävda. Och, eh, men, men ingenting har ju med sprutorna att göra. Nej, nej, det, det kan det inte vara. Nej. Ja, Jag läser vidare den här intressanta skriften här. Det är kopp mm. vaccinationsförhållanden. Samtliga insjuknade vore vaccinerade. En tidningsnotis i Stockholms Dagblad hade dock följande rubrik. En ovaccinerad tvååring får sjukdomen av sin far. I notisen nämnes likväl att den smittade befann sig på isoleringsanstalter vid sjukdomens utbrott och således var vaccinerad. Att den som lämnat notisen är i att när barnet vaccinerades som intogs på isoleringsanstalten är ju lite vanliga förfarandet med ofullständiga och vilseledande uppgifter. Så som av uppgifter i DN framgår isolerades dock barnet den 19 april och insjuknade den 30. Således fick barnet kopporna 11 dagar efter vaccineringen och detta barn angives som ovaccinerad. Så tidningarna relaterat till detta fall... Olika skulle det vara av intresse att veta om tvååringen var ovaccinerad den dag han blev sjuk. Den 30 april eller om han dessförinnan blivit vaccinerad en eller två gånger och när vaccineringen i så fall skett. Var han vaccinerad så bevisar det att vaccinationen icke ens skyddade för så kort tid som det här är frågan om. Var han däremot ej någon gång vaccinerad så bevisar det att han trots detta icke fick kopporna i svårare form. Än vaccinerade, samt att han trots att han var ett barn genomgick sjukdomen lika lätt som de äldre vaccinerade av stark kroppskonstitution. Och lättare än de båda äldre vaccinerade av svag kroppskonstitution, vilka bägge dog. Och så här tar man ju upp lite ojämtligheter i rapporteringen i tidningarna kan man säga då. ja mm. <laughs> och det, det jag tänker på där, och det var ju det här... Jävla bedrägeriet man sysslade med i samband med, med covid-vaccinationerna. För då, då påstod man ju att, att, att människor, att ovaccinerade, eh, blev sjuka och dog. Eh, men då när man började titta lite närmare på vad de la in i begreppet ovaccinerad då. Då var det ju... Uh, någon, en ovaccinerad var den som inte hade fått sin andra covid spruta och det inte hade gått mer än två veckor mm. då räknades man som ovaccinerad så att man var ovaccinerad om man hade fått en spruta och sen så hade man fått en spruta till och det hade gått mindre än två veckor sedan man fick den andra sprutan då var, man, då, då var de här personerna ovaccinerade i statistiken. Och så blev de sjuka. Eller dog av covid. Ja. Skulle det kunna vara så att det hade någonting att göra med den första injektionen? Eller den andra injektionen? <laughs> <laughs> alltså det, det, det, är så, det är så sinnessjukt. Ja visst. Och, och det här <hör> var lite intressant också. En, en skrift jag läste <hör> från samma hemsida då, statens offentliga utredningar som jag hoppas vi hinner med ikväll också då men om vi inte hinner så tänker jag ta det nu då att de hade ju satt utredade på, på vaccinskador då som man ändå hade erkänt några stycken och dessa uppkom oftast 11-12 dagar efter injiceringen så man har ju satt mm. den där gränsen ganska bra då kan man ju säga Ja, just det. Ja. Ja, fint. Yes. Uh, ja, jag läser vidare i de intressanta skrifterna. Det blir mycket läsning, men jag tycker det är så intressant information. Och det är viktigt jag att, att få, ut, få ut här. Ja. <clears throat> Då är det smittkoppskräcken och vaccinationsepidemin. Så snart de första fallen av smittkoppor blev kända, började alltså en panikartad förskräckelse giva sig till känna bland. En del av Stockholms invånare. Därtill har tydligen tidningspressen som influerades av läkare den största skulden. I synnerhet Dagens Nyheter använde sig av de inträffade sjukdomsfallen i formligt sensationssyfte. Oerperligt läste man i tidningarnas skildringar över den hemska sjukdomen. Var egentligen överdriven reklam gjordes för vaccineringen med uppgifter om som ofta vore långt, så långt från sanningen att det otroligast gräns överskreds. För beriktiganden och vederläggningar hade tidningarna ofta icke-rum. Vaccinationens anhängare blev så i ett slag nästan fullständigt herrar över en stor del av pressen. Härav använde det sig även av så ensidigt och hänsynslöst sätt att man kan ej annat än vänta att ett för den mindre förmånligt och hedrande bakslag ska komma. Istället för att genom lugn och sans söka tillbaka att hålla panik och smittkoppsskräck var det ledande läkarnas och tidningarnas taktik alldeles motsatsen såsom oförtydbart synes i syfte att göra reklam för vaccinationen. Syftet lyckades också i utomödyntligt väl men i ögonfallande rubriker läses stormlöpning efter vaccin och tidningarna framförallt Dagens Nyheter återgivar fotografier och teckningar av köer utanför apoteken utförandet av vaccinationen med mera. Men knappt någonsteds uttalas ogillande av paniken. Tvärtom överallt uppmuntras vaccinationsiven i hur man vet att förrådet av vaccin ej räcker till samt att en del läkare uppskörta allmänheten med de orimligaste taxor. 5 av 10 kronor ja till och med 25 kronor för vaccinering 3 kronor vid omvaccinering av skolbarn och så vidare. Den 23 april omtalar DN att vaccinering i vissa fall förekommer till skolorna samt att skyddskoppsintning av alla ovaccinerade folk, förskolebarn omedelbart kommer att företagas. Den sålunda uppjagade smittkoppsskräcken och vaccinationsgiven spreder sig även till landsorten. Nu uppdöker nämligen från den ena platsen till den andra notiser om misstänkta fall av smittkoppor. Samtliga dessa har sedan visat sig vara ogrundade. Dessa felaktiga diagnoser blev dock anledning till att anställa vaccinering och omvaccinering av en mängd orter inom vårt land. Även här lät tidningarna på läkarnas tillskyndan sig angeläget vara och utropa alla dessa misstänkta fall. Sålunda utbredde sig koppskräcken och vaccinationsepidemin i vårt land och erövrade hundratusentals offer. Allt, allt tillsammans under läkarekårens samtycke och tillskyndan. Ett berömvärt undantag må vara dock antecknas nämligen professor Holmgren. Enligt dennes uttalanden är denna skräck ur samhällets synpunkt ett betänkligare fenomen än det förhållanden som framkallat den. Den anmäla skräcken vittnar om en brist på omdöme och lugn besinning hos vår huvudstadsbefolkning. Som det är berövligt att behöva konstatera. Vidare framhåller professor Holmgren i motsats till det övriga fantasi, till exempel professorerna Thunberg och Almqvist. Att koppsmittan inte icke flyger som en giftig dunst över samhället utan överförs liksom andra smittoämnen från person till person efter vissa bestämda lagar. Vad betyder dock en enda röst och därtill mot slutet av epidemin när de andra arbetat för att få lavinen igång. Skräcken hade redan slagit över till det hysteriskas och tragikomiskas område, i synnerhet inom de högre samhällsklasserna. Så som exempel därpå kunde vi nämna vaccinationsmiddagar. Inom vissa societetskretsar uppkom under epidemin en ny form av sällskapsumgänge. Vänner och bekanta inbjöd oss till festliga middagar där vaccination serverades som ett slags efterrätt genom en förändamålet tillkallad läkare. Herrarna vaccinerades på armarna, damerna som vore bekymrade över balerna föredrog dock att vaccineras på andra kroppsdelar. I allmänhet föredrog de övre delen av benet som lämpligare säte för vaccinationsåret. Även från den kvinnliga hotellpersonalen omtalas exempel att man önskat få armarna skonade och föredragit i nedre extremiteterna. En så stor skräck för kopporna hade man uppjagat och, och i en så stark tro på omvaccineringens kraft värde hade stockholmarna invagats att personer som själva vore mycket betänksamma att underkasta sig omvaccineringen såg och sig nästan nödsakade det till, imedan det annars blev Skydda som hälsovårdliga. Så liten tilltro hade man å andra sidan till värdet av en vaccinering i barndomen. Allt detta är ju en av läkarna inlärdexa och likväl var icke-läkare, läkarkandidater och sjukvårdspersonal varit allmänt omvaccinerade. Att icke finns självständiga karaktärer inom läkekåren som äger mod och ärlighet att reagera mot sådant är ett. Mycket förvånansvärt och vittnar om en oerhörd disciplin. En engelsk läkare yttrar också att tvångsvaccinationen har på läkarna själva lagt det allra värsta tvångsåk och band. var genom vetenskapens frihet och förhindras. Detta menar han är orsaken till att det varit så svårt att få vaccinationens bedrägeri uppdagat. Hur är saken i detta hänseende ställs? Ställer sig i Sverige tog det bäst framgå en följande utdrag av ett svar från provincialläkare. Är det förkände, återgår, återgår härmed i dess helhet och ni får icke anteckna mig som för föreningsmedlem. Med en eftertanke bör ni klart inse att en tjänstutövande provincialläkare icke kan offentligt agitera mot vaccinationen som man enligt gällande, gällande instruktioner oavsett. Visligt skyldig att omhölja utan att löpa ödestig i risk. Tjänstemän med samvetsamhet är, är och ännu offer för många och svåra pliktkollisioner även i vårt land. Och det är sannoliken mycket gott att klara skivan så som man säger. Min personliga åsikt är följande. Allmänt vaccinationstvång av barn för en numera härställdes icke-aktuell sjukdom är ett nonsens utan like. Och därtill i viss mån ett barbari. Reflektioner gör sig själva. Vi vill jag blott säga att det är en skam för vårt land att ett sådant förhållande ska existera, att folket icke-blott ska mot sin vilja tvingas att på sina barn innympa ett avskivärt skjutomsgift utan läkarna skola dessutom löpa ödestig i risk om de vågar offentligt uppträda mot detta ovärdeliga intvångt. ...även om det anser att det vara ett nonsens utan dess lika och därtill i viss mån ett barbari. Den omvaccinering som under dessa veckor skedde i så, så stor skala var visserligen icke så frivillig som man genom tidningsnotiser velat göra troligt. En stor del av vacciner vaccineringarna bland personalen vid enskilda och offentliga verk och kårer har tvärtom haft karaktär av tvångsvaccinering... Så till exempel berättas från Göta Livgard att en uppmaning till omvaccinering endast få antecknat sig. Efter en mängd påtryckningar lyckas man slutligen förmå de flesta att samtycka. Några få och ett kompani som dock fortfarande vägrade blev och kallade in till kompanichefen och överrösta med svordomar och ovet och hotfulla ordalag i tillhållna att inte sättas upp mot sina förmän. Och du sökte försvara sig med att det följt med diskussionen i tidningspressen ble, blev det ögonblickligen avbrutna med. Vad förstår ni er på diskussion? Vänd åt sin adjutant, sade chefen, skriv upp dem till vaccinering. Till och med ett gammalt reglement av 1849 har man sökt använda sig av för att tubba beväringen med omvaccinering. Ja... Det var lite längre stycken här, men här fram gick det ju att man även hade ett sådär, så kallat frivillig vaccinering. Men att det egentligen inte var det då i praktiken. Mm. Nej, och det där med vaccination i, i militären känner jag ju igen. Jag tror jag blev vaccinerad två gånger i lumpen. Mm. tryckte i med någon jävla skit som jag... Ja, då, då kunde man ju inte koppla det till vaccination för det var ju inget konstigt med det va men, men nu när man tänker tillbaka på hur man mådde och blev sjuk så kan det ju mycket väl ha haft med vaccinationen att göra <laughs> och sen är det ju fascinerande tycker jag hur eller skrämmande kanske man snarare ska säga hur man i alla tider har eh, ja, dels velat och kunnat piska upp Pani kring det här med smitta va. Och smittsamma sjukdomar. Uh, för länge sedan så var det ju kyrkan. Uh, som höll på med det. Och det var ju kyrkan som var nyhetsförmedlingen då va. Och jag kan väl tänka mig att. resten stod och skrämde upp folk i predikstolen. Inför olika smittsamma sjukdomar. Och det kan man ju läsa om i Bibeln då. Att enligt Bibeln så. så var ju då spetälska. En väldigt smittsam sjukdom och det står ju väldigt i detalj beskrivet hur en spetälsk skulle gå till andra sidan gatan om man stötte på någon och så skulle, skulle en spetälsk alltid gå ringa en klocka så att, så att man visste att den var där då så att inte friska människor eh, skulle bli smittade. Och, och, och sen har ju tidningarna och media eh, tagit över det här eh, panikspridandet då. Och det, det förekommer ju här då. Och det förekommer ju också i våra dagar. Man skriver om eh, otäcka utbrott av mässlingen är det ju mycket nu då. Så att barnen ska vaccinera sig mot det. Och eh, Ja, det, det, det är väldigt effektivt där. Och det är väl någonting som sitter i oss liksom. Att, att det här... Det är... Rädslan för smitta... Ja, vi har ju växt upp. Rädslan för smitta, det, det trycker på rätt knappar liksom. Jag tänker på... En sån här episod som jag aldrig glömmer. Och det var precis när... Covid hade kommit igång då. Någon gång 2020. Och så var jag nere i affären och skulle handla... Och det var ju inte en jäkel där alltså. Och det var ju också, jag, jag gick ju till jobbet som vanligt på den tiden. Och det var ju som att gå i en katastroffilm liksom. Ingen var ju på gatorna liksom. Men så var jag där i affären och så gick jag någonstans och skulle jag hämta mjöl eller vad det var. Och så såg jag att det stod någon och... och i den gången jag skulle gå ner i men jag tyckte nej men jag, jag ska ner där hämta mina grejer och han tittade på mig helt förskräckt liksom går det åt mitt håll och sen så när jag kom nära honom då, då, då liksom tryckte han sig upp mot hyllan, han stod alltså med näsan inne i eh, varorna den här mannen, när jag gick förbi honom jag var så ställd. Ja, ja. Oh, yes. ja var med en liknande grej att ha satt på bussen och så alltså, råkar jag nysa ja, då var det ju någon som hoppade upp i sätet framför och bara stack så långt bort han kunde från mig i bussen ja. så ja, ja. det är otroligt vad det kan göra med människor och om man ser det tydligt och klart hur de beter sig så är det ju, ja, det är ju nästan skrattretande hur vuxna människor kan bete sig under inflytande av propaganda men också farligt hur ja. de beter sig Ja, det det, är det. Sen tror jag ju också det att det är ju lite så här också att, att alla. Man brukar ju, man säga, man säger ju det: Att alla bra lögner innehåller eh, element av sanning, va? Och jag tror nog faktiskt det: Att, att, att bakteriella åkommer, eh, magsjuka, halsfluss och så vidare. Det, det kan sprida sig alltså, mellan människor. Det, det, det, det, det kan man. Och, och, och jag menar det är ju inte bra då. Men, men samtidigt så, så är det ju inga väldigt farliga åkommor. Och, och jag tror att det har ju också mycket med, eller det har nästan bara, kan man nästan säga, med terrängen att göra. Va? Att är man eh, klen och, och ja man, man eh, kanske inte äter så bra kost och så vidare. Och man har en dålig terräng helt enkelt. Ja då kan man bli väldigt sjuk jämfört med någon som, som har ett bättre allmäntillstånd. Va? Och sen så det här med, med vi, virologin och virus det är ju bara nys. Va? Det existerar inte. Men, och, och sen en annan sak som man ju kan tolka som överföring mellan människor och det är ju om människor lever under samma förhållanden va man, man lever i ett kallt, dragigt hus fullt av vägglöss och sen så äter man dålig mat va eller man har liksom ja, då, då eller så dricker man förorenat vatten då kan ju de här människorna bli sjuka på samma sätt och så tolkar man det som en, en smitta som har överförts mellan människor och jag tänker på det här med, med, med böcker som har skrivits. Jag läste en, en uh, intressant bok som jag tror han har nämnt många här i podden. Som heter Bacteria Ink. Som finns att hitta på Arkiv.org. <hör> Och där finns det ju en berättelse om lä en läkare som utförde klidiska studier på sig själv. Kan man säga. Och det var just kring det här med Smittkoppor. Och han... Uh, uh, var ju på en sån här klinik där man hade då ett, ett behandlingshem för sådana som var smitt, sjuka i smittkopper då. Och då visade han på sig själv att smittkopper gick inte att överföra genom att umgås med någon som var sjuk i smittkopper. Och han, han umgicks ju med om han sov i deras lakan och så vidare då. Och visade att, att han inte fick smittkopper av detta då. För, för stund, det var väl mycket på ja, 40- 50-talet. Då hade man ju den här idén om att, att smittkopper var oerhört eh, smittsamt då. Att eh, det, var, det var någon jävla historia, en tidning om en, en, man hade räknat ut att en, en man hade åkt förbi i en bil. Någon som var sjuk i smittkopper och så hade det kommit in i luft luftintaget och så där han fått smittkopper på grund av det då. Eh, och, men en teori som den här läkaren hade om, om den verkliga orsaken till smittkopper. Och det kan ju ligga någonting i det och det kan ju vara andra orsaker. Men han var ju inne på att det hade att göra med vägglöss då. Att, att äh, vägglöss kan skapa äh, smittkoppssymptom då. Men ja, jag vet inte. Det kan finnas många anledningar. Mm. Ja, jag läser lite vidare här då. Ur ja. samma skrift. Vad har då vaccinationen åstadkommit? Att vaccinationen skulle skydda att en enda person från koppsmitta är alldeles obevisat. Att den åstadkommit någon annan nytta är också omöjligt att uppvisa. Så, då så förhåller sig att har all denna vaccinering varit ändamålslös? Det enda säkra vi veta om dessa vaccineringar är att det åstadkommit sjukdomseffekter. Enligt tidningsuppgifter skulle hälften av Stockholms invånare försätta sig med nya skyddskoppor. Här tillkomma tiotusentals vaccineringar på landsbygden. Man trodde således kunde få antaga att 2-300 000 personer blivit vaccinerade. Där till föranledda av en lindrig epidemi som omfattade cirka 40 personer. Vilket är då väl det större onda. Det är cirka 40 smittkoppsfallen eller det är mer än 200 000 vaccina vaccinationerna. Om det är 40 istället för smittkoppor fått i utbyte det andras vaccinkoppor skulle det vara det, det ha fått mer än 5 000 vaccinkoppor. Att det skulle ha för föredragit det förra är, är ganska tvivelaktigt. Från det senaste hade det heller en enda kunnat undslippa med livet. För varje person som insjuknat i smittkoppor har således mer än 5 gjorts sjuka genom inämtning av koppor. Det har varit en bakterieavstring av en oerhörd omfattning. Det är nu jämt ett år sedan vaccinationstidningen Lancet i London meddelade att alla i handen förekommande lymfor innehåller otagliga bakterier. Bakterier som åtföljer de värsta sjukdomar har ofta påträffats i lymfprov. De farliga steppokockerna finnas synnerligt ofta kanske regelbundet i lymfan och under den stora vaccinationsepidemi som under några veckor hemsökt vårt land har således genom vaccinlinfa miljarder bakterier delvis av farliga arter inimpats i människornas kroppar för att där ytterligare mångfaldigast och i många fall tagas i varaktiga boningar för framtiden. Vilken sjukdomsalskning som genom dessa vaccineringar sålunda bedrivits där kan ingen exakt beräkning uppställas. hända ska dödsstatistiken för år 1913 kunna giva en vink därom. Snarast sträcker sig dock verkningar mycket längre fram i tiden under åratal vi vore därför tacksamma om de vaccinerade ville under en längre tid ställa sig under självobservation och meddela oss sina iakttagelser beträffande sitt hälsotillstånd. Men vad vi redan nu vet är att vaccinationen i regel bitit bra, det vill säga det som vaccinerats har blivit sjuka under några dagar. Jag vill veta att hos somliga har vaccineringen bitit så bra att de har haft upp till. 40-graders feber och till och med däröver. Blodförgiftningar har varit hört till ordningen för dagen, onaturligt uppsvällda armar och angripna lymfkörtlar. Även i riksdagsarbetet åstadkoms rubbningar på grund av vaccinationens verkningar bland riksdagsmännen. Statsministern måste på grund av sviter av vaccineringen för ett par dagar innesluta sig på sitt rum. Borgmästare Pettersson i Södertälje var även sjukskriven under några dagar av samma anledning. Flera riksdagsmän, liksom en hel del massa stockholmare, vore mindre kuranta till följd av vaccineringen. Man tröstar sig i med att sjukdomen är fullkomligt ofarlig och av sig själv går över efter en eller annan dag. Detta stock Stockholms vaccinationens motståndare som anser att sjukdomen har kroniska verkningar. Vi hoppas att denna vaccination givit riksdagsmännen en aning om vad vaccineringen är för de små barnen. Dr. Berry skrev i Svenska morgonbladet den 8 maj. Nu kliar stockholmarna sig över, på över armarna. Nu börjar förtjusningen över vaccinationen något mildras hos en och annan. Till och med byta sin stilla undran om det ändå är någonting ruttet etc. Att... Vaccinationen är ett ont där de vittnar nu många vaccinerade. En liten gosse som jag enligt alla konstens regler försett med tre koppor fick 40-graders feber. En fröken kom upp till mig och hade, hade armensvullen. Skolorna inställda på sina håll gymnastiken under 14 dagars tid för de vaccinerade. Vaccinsjukdomen heter på latin vaccinosis- jag fruktar att denna akuta sjukdom är en bagatell jämfört med vad under fortsättningen kan visa sig vara följder av vaccinering. Vi är och lärde att ej förorena sår. Vi är och varnade för farliga smittofrön. Är det ej vidrigt att infektera oss? Jo, visserligen. Ja. Så det var lite vad de skriver om det. Mm. Ja, nej. Det... Man, känner tänker igen. På, ja, säg. Ja, man känner igen sig så väl av hur det funkar idag. Alltså. Det, mm. det här är ju precis ja, som covid-plandemin. Ja, äh. och jag, jag en, en sak jag tänker på Martin, det är ju de här äh, fästingbussarna, de här vaccinbussarna som man ser mm. lite här och var äh, där jag bor. Men en sak som jag har noterat, man ser dem förut så stod de mitt på parkeringen. Men nu så ser man dem ofta runt ett hörn eller sådär. Jag vet inte om det har folk på dem och skät ut dem eller någonting. Men, men jag har noterat det att de, de står lite undan nu mera. Jag har aldrig varit ut och, och, och, och, och pratat med dem. Men det, det kanske man borde göra faktiskt någon gång. Mm. Och ta med sig en bandspelare och, och kanske få en liten intressant frågor och svarstund där från dem. Ja. Eh, och sen så kör de ju då reklamen för de här eh, festingbussarna det, det kör de ju i Sveriges Radio då Då berättar de om, om, om tragiska fall av människor som har fått TBE då Och så har de fått hela sina liv förstörda Underförstått, hade de vaccinerat sig så hade de ju aldrig fått den här TBE ändå Men det som är väldigt märkligt med det också Det var en sån här, jag såg att det var någon som hade tittat på TBE finns ju med som biverkning av de här TB vaccinationen då och så har man ju då, det är sådana här begrepp, ovanlig, mycket ovanlig och sådär. Då, va? Och då översätter ju det till ett antal fall per tusen eller hundratusen eller vad det var. Då hade han tittat på det och då hade han kommit fram till att ja det är ju större risk att man får TBE av TBE-vaccinet som biverkning då men om att man får det ja, som man hävdar då fast det vet vi ju inte riktigt om det verkligen är så att man hävdar att man skulle få det naturligt av fästingar då. Och det har ju också varit lite snack om det om att ja, men personer har ju fått eh, TB som har varit vaccinerade mot TB. Ja men då ska det ha berott på att de inte har eh, förnyat sitt eh, skydd då. Att man nu spruta så där, ja det är så allt är ju en ursäkt. Ja. Nej, och, det, och det jag tycker det är så fascinerande också. När man, man, ja, man ser ju på saker och ting med annat litet perspektiv kan man säga. Hur, hur mycket förtäckt reklam det förekommer. I olika radioprogram. Ursäkta. Jag brukar faktiskt lyssna lite på radion. För skulle när jag står och fixar i köket och så vidare. då va? Och då ramlade jag in på något program här om dagen Där de pratade om någon ny sån här revolutionerande medicin mot fetma. Och det skulle vara en injektion då. Alltså det är någon jävla spruta man kan ta så man blir smal då va. Och då är det något danskt bolag som har... Eh, något danskt medicinskt bolag då som eh, har utvecklat den här medicinen då och eh, liksom värdet då på det här bolaget det, det skulle vara lika stort som hela jävla Danmarks eh, BNP då underförstått oj oj oj vilken bra spruta det här är typ. vill man ju då det är ju så man vill få människor att tänka och sen, men sen så hade de ju för det var ju något amerikanskt bolag som hade Kopierat den här medicinen då och hade en, en injektion och det hotade ju då eh, den här danska eh, medicinbolagets fantastiska framtida vinster och eh, aktiekurs då. Va? Och det var det som eh, hela reportaget handlade om. Man problematiserade det här då. Va? Men i bakgrunden så ligger det här. Fan, det finns, en, det finns en spruta som gör en smal liksom. Ja, den ska jag fråga min läkare om nästa gång. Jag går till öppet, det, är liksom det, det är så att skriva till det. Ja, oh, man ser ju detta. Fan. Ja, det blir bara så skrattigt. Men... Ja, det är det, är, det är verkligen det. Ja, mm. ja. Ja, så kör, <coughs> kör lite här. Kan vaccinationen mm. skydda ett helt folk från kopporna? Sällan har ett folk varit bättre vaccinerat än det tyska folket vid början av 1870-talet. Omkring 96% vore vaccinerade, väl hälften var omvaccinerade. En stor del upprepade gånger. Dock insjuknade under den stora epidemin 1,1 miljoner personer i kopporna. Av dessa vore mer än 1 550 000 vaccinerade och nära hälften omvaccinerade. Då detta var en stor fara för vaccinationen att vaccinationen skulle komma i vanorykte om det blev bekant att 1 miljon 50 000 vaccinerade och omvaccinerade men nedast 50 000 ovaccinerade angripits av koppern så blev de höga medicinherrarna bland vaccinationens anhängare alldeles ifrån sig. Läkarna sammankallades till ett möte och de lärda genedosernas geni alldeles förskräckligt för att utfundera ett sätt att rädda sig ur den obehagliga dilemman. Efter många förkastades Förkastade förslag fick dock ett av ljushuvudena en snillblixt. Herrarna vetar ju, sade han, att Jenners från början gjorde påstående och att vaccineringen skyddar för hela livet var ett misstag. Ja, det hade de reda på. Nå, fortsatte talaren, då gäller det ju bara för oss att bestämma gränsen för skyddstiden på ett sådant sätt. Att vi får statistiken till vaccinationens förmån genom att... Att till det ovaccinerade lägga så många av de tidigast vaccinerade Att antalet av ovaccinerade får en önskvärd majoritet Förslaget accepterades med stormande jubel Så som vi vet att systemet tillämpas ännu i denna dag Så, så trollade man med statistiken redan på den tiden då mm. Ja visst Nej, det... Oj, oj, oj. Jag, jag tänker på Thomas Siefrieds bevingade ord. Vi hade ju honom en gång här i podden faktiskt. Mm. Det var tyvärr länge sedan. Vi, vi var väl inte så bra <laughs> intervjuare på den tiden. Men han, han är ju en väldigt intressant... Eh, han var ju professor och forskare kring cancer. Eller är fortfarande, ska jag säga. Men han är ju fullständigt eh, begravd och man, man Han finns ju inte liksom, omnämnd i, i några större medier. Men han sa någonting på en föreläsning som jag tyckte var så huvudet på spiken. Han sa så här, the more money we give to cancer research, the more cancer we get. Mm. Och det är ju lite samma sak här. att Ju mer det vaccineras, desto mer eh, sjukdom eh, får vi då va? Så, mm, ja. Det är där vi är. Det var, vem var det som sa det? Det var väl Huxley som sa att medicinen håller på att bli, och det sa han ju redan på när var han levde på 50-60-talet. Han skrev i sin bok, mm. Du skönar nya värld, utkom i 1932. Jag har 32. Tack. Han, han, var bättre kort. <laughs> han är föredrag på 60-talet så, så han på talet ja, okay. Men det, slutet, var, det var liksom slutet på, var, var på 30-talet. Men han sa i alla fall eh, någonting som eh, också har satt sig. Och det var att medicinen har blivit så effektiv att snart finns det inte en enda frisk människa kvar. Mm. Så, och ja, det ligger tyvärr någonting i det. Ja. Mm. ja, jag läser vidare här. Då kommer vi fram till några slutord i den här skriften från 1913. Här som annars då det gäller att strida mot okunnighet och fördomar hjälper inte ett annat än att sprida kunskap om vilfarelsen. Bedrives detta upp lysningsarbete energiskt och det som fått upp ögonen för den fara som vaccinationstvångets upprätthållande innebär för folkhälsan är att ställa sig likgiltiga utan deltaga i striden mot denna ödesdigra vilfarelse ska det förvisso gå, i, gå att få tvånget upphävt. Vi riktar därför till sist en varm vädjan till alla. Som gillar våra strävanden att ansluta sig till vårt förbund samt stödja dess verksamhet. I slutet av boken återfinnas en förteckning av litteratur som vi på det livligaste rekommenderar till studium. Dessutom finns det givetvis en mängd andra böcker och tidskrifter såväl in som utländska. Var genom läkare och andra vetenskapsmän icke-brott påvisar att tvångsvaccinationen rent av är ett brott utan också en till full evidens bevisa att själva vaccinationen såsom så som sådan är renaste hundbugg som icke blott icke skyddar mot smittkoppor utan också är en ständig fara för sjukdomar och död. Det som verkligen intresserar sig för denna för folkhälsans och viktiga sak och det borde alla göra bör därför icke försumma att grundligt studera hithörande litteratur samt ta del av det hundratals läkaruttalande mot Såväl tvånget som vaccinationen som numera finnas. Vi står med nöje till tjänst med alla de upplysningar som vi kunnat lämna och då erfarenheten lärt oss. Eh, dels att det i allmänhet råder rätt stor, stor obekantskap med gällande förordningar angående vaccinationspåbudet. Dels att en massa personer sedan de erlagt föreskrivna böter en eller flera gånger gärna vilja Tillgripar den under nuvarande förhållanden sista resursen, nämligen nordansökan till konungen, så vill jag vi i detta sammanhang dels nämna att förordningarna finnas angivna i svensk författningssamling. Nummer 67 av år 1853. Dels meddelet formulär till nådeansökan. Slutligen hänvisar vi till vårt cirkulär mobiliseringsorder som återfinns på sidan 41 och vi hoppas få nöjet att mottaga många ifyllda kuponger. Vad som för ögonblicket mest ligger oss som hjärtat är att det svenska folket måtte i form av hundratusentals namnunderskrifter. Och våra petitionslistor till riksdagen angående tvångets borttagande givas sin vilja till känna. Ja, så den sista utvägen på den här tiden var ju en nådansökan till kungen För att icke... Mm. Får behöva ta det här äh, vaccinet då. Mm. Och jag vet inte om koningen hade tid att besvara så många av sådana här nådansökningar. Så... Ja, han höll sig nog undan. Du ja, du det? Jo. <laughs> I mån. För Men det, det var ju... Ja, det var mycket protester han, på de den här tiden också. Som det hade införts, mm. Men det var mycket protester och så på natten också. För det, bo det kända bondetåget, mm. det var väl också runt 1913 för mig. Så det var ju ja. mycket kritik mot, eh, mot koningen. Och eh, våran demokrati mm. infördes ju lite senare 1918 mm. när männen fick rösträtt mm. och sen så fick kvinnorna rösträtt 1921. Så det var mm. väl mycket turbulent. Alltså det kan ju vara ett eh, att man då vill ge sken. Istället för att allt det här pådrivas från överheten så är folket själva med och bestämmer det är kanske var en tanke att mata um, grind från makten, kan man säga. Det. Ja, precis. Nej, och det här med, med demokrati, och, och det ser vi ju verkligen i våra dagar. Det har ju varit ett sätt att skapa intrycket av att vanligt folk har någonting att säga till om. Att få dem att tro det. Fast de egentligen inte har det. Eh, det är alltså ju ingen fungerande demokrati eh, vi har att göra med i, i, i våra demokratiska länder. Utan det är ju ett, ett, en apparat som, eh, och, och där media ingår och eh, sköter eh, problemformuleringarna tillsammans med eh, politikerna och de, de slåsser lite inbördes om vissa frågor och om att och, och sitta vid rodret men, men eh, båten styr ju med bara några graders skillnad ut allt djup på djupare vatten i det här lögnernas och illusionernas hav mm. <laughs> <Att säga. laughs> ja verkligen <laughs> ja så. Så, och det är ju frågan Vad, vad, vad, vad ska man för att, Och det är också en sån här Hur man, hur man skapar Propaganda Och tankesätt va? För att det, det, det värsta man kan vara idag det är ju antidemokratiskt mm. Att, att eh, Antidemokratiska Krafter och så Men vad, vad gör man då om man anser att Den demokrati vi har Inte är en demokrati som fungerar. Eller i alla fall inte så som vi, vi pådrivlas. Att den ska fungera. Men demokratin i sig tror jag fungerar som den är tänkt. Från de som har instiftat Ja, ja. Ordet demokrati. Ja, ja, just det. Jo, de, de tycker ju att demokratin fungerar bra. va ja Men, men grundmeningen i demokrati. Det betyder ju folkstyre. Va? Och det har vi ju verkligen inte då. Men jag tror att. Det är ju så att förutsättningen för en, en fungerande demokrati det är ju att eh, människor, i alla fall de som röstar, håller sig informerade, ordentligt och förstår vad som är sanning och bullshit och inte är propagandiserade. Eh, men det är ju tyvärr nästan alla idag mm. och då funkar det ju inte. Och, och, och det enda man kan göra i en sån situation, det är väl det som vi sitter och gör här just nu Martin, det är ju att vi informerar människor på det sättet vi kan mm. om eh, hur saker och ting faktiskt ligger till. Och det är ju också så att det här systemet, eh, de är ju helt beroende av de här lögnerna och illusionerna och spricker dem så fun funkar det inte så bra längre. Och det är väl det jag hoppas på eh, är på väg att ske. Ja. Ja vi måste som sagt Men... bli en kritisk massa innan och, och det är ju, innan man eller när man upptäckte en lögn och genomskådat den så vill man ju gärna göra någonting. Och det är ju det som det här systemet är så bra på att fånga upp att man fångar upp den här energin som man har då och eh, leder den i en förmakten ofarlig riktning. Det vill säga att de tutar i den en annan äh, lögn. Mm. Mm. Äh, och, äh, men vi vet ju att om vi ska få en äh, varaktig förändring så behöver ju den här informationen bli allmänt vedertagen och folk förstå hur äh, ja, vilket system vi har levt i och förraktar det äh, och vill skapa ett nytt som mm. efter efterträder det vi har nu. Ja, nej men precis. Så. Och det är ju så jag menar de här Lögnerna och um, illusionerna är ju väldigt skadliga för oss. Dels på ett väldigt konkret sätt. Det vill säga att vi håller på att göra oss sjuka hela tiden i tron att vi, att vi gör oss friska. Eh, och det är ju någonting som jag menar den här illusionen den är ju skapat på ett sådant sätt va? Att, att jag menar jag tror inte att, att läkare sitter på, på sina mottagningar här nu har jag gjort någon sjuk igen med vaccin eller, eller vad det nu är va? utan de är ju de hårdast indoktrinerade i, i det här eh, medicinska knaseriet va? Och, och, och de här det här sättet vi har att se på sjukdom och medicin som faktiskt inte eh, stämmer då. Eh, så att dels så är det ju på ett väldigt konkret sätt då. Men sen är det ju också det här som man kan ju ja, tycka. Ja men det, det, det spelar väl ingen roll hur eh, fysiken egentligen fungerar. Eller hur eh, eh, astronomin egentligen ligger till då. Jo men det gör faktiskt det för att med de här knaserierna som finns inom det området eh, så är det ju så att, att eh, smarta unga människor som går och utbildar sig och vill hitta på och upptäcka nya saker som, som vi alla kan ha glädje av. De blir ju eh, väldigt handikappade. Kan man säga eftersom de måste göra allting utifrån eh, paradigm och synsätt som är helt knasiga. Och då är det väldigt svårt att eh, göra några vetenskapliga framsteg helt enkelt. Och det kan vi också se att på 1800-talet då var det en sån här brytningsperiod. Ja, både inom medicinen och inom vetenskapen i stort, va? och man gjorde väldigt mycket framsteg. Framförallt, eller ett, ett speciellt område jag pratade om det, det var ju det här med lexiteten då. att man klurade ut hur det funkade. Och det är ju de principerna och den förståelsen för lexitet som vi använder än idag, va. Men sen har det varit stopp liksom. Sen har man inte gjort några eh, stora genombrott inom fysiken sedan dess. Och det anser jag ju ha att göra med att man har ju gjort eh, fysiken helt knasig då. Med det här med eh, kvantfysiken och att ljuset skulle vara en partikel som bete sig som en våg och färdas genom ett ingenting då. Va? För att förutsättningen för en våg det är ju att det finns ett medie som vågen fotplantar sig Och under hela 1800-talet så var man överens om att eh, det var så att det fanns någonting eh, som heter en eter då. Men, men hela den fysiken är ju helt eh, bortsopad nu. Och, och, och vi har den här eh, Einsteins relativitet och kvantfysiken då. Och det gör ju det alltså. Ja, det, det är ju en en en, en, eh, en sån förödelse. Ett sånt eh, slöseri av eh, mänsklig eh, intelligens och eh, ambition som bara går åt pipa, kan man säga. Och det tycker jag är väldigt beklämmande och frustrerande att det är så. Ja. Jo. Visst är det så? Mm. Ja. Det blir mycket läsande kväll så det är jättebra att du... Ska kan du läsa något mer nu? Nej, fan, nu får vi oss, eller? <laughs> uh, ja. Jo, men jag kan ta en... Uh... Nej, men tar du den till? Jag tar du den till. Jag tar en till här, då. Då har jag valt ut en artikel från... Uh... 1916 som är skriven av Johan Saxon då. Så, mm. Ja, då blir det för... lite modernare språk. Då är det lättare att hänga med. Ja, han var ju för det vegetariska förbundet då, som samarbetar med de här antivaccinationsrörelserna. Ja, okej. Okay. Och då skriver han det nya vaccinationsattentaten mot folkhälsan när medicinalstyrelsen och civilministern dubbar sig tillsammans vetsfridens riddare. Medicinalstyrelsens och civildepartementets chefens förslag till skärpt vaccinationstvång föll i förra riksdagen på andra kammaren på grund av att ett sam en samvetsklausul saknades. Vederbörande utskott hade föreslagit en sådan av följande lydelse. Utbildningsplikt enligt mm, första moment föreligger icke i det fall att en del av Barnets föräldrar vid personlig inställelse hos pastor i församlingen avgivit skriftlig försäkran på heder och samvete att han anser skyddskoppsimpningen medföra skada för barnets hälsa. Nu har både medicinalstyrelse och civildepartement låtsats om som det till möteskott denna nya begäran. I tidningarna har det låtit allmänheten veta att det av Folkpsykologiska skäl medgivit en samvetsklausul. Den oblighet som bluffar till mötesgående i ty, ty fall lyder. Eh, säger, säger någon som är ansvarig för barns befordran till impning enligt kapitel 2. Eh, hysa faråga för att impningen ska för barnet medföra oälsa som ej är blott tillfällig. Och måste det med hänsyn till av sökanden förebragda omständigheter antagas att sådan faraoga har sin grund i personlig erfarenhet. Om något fall av dylik oälsa som inträffade i samband med impningen av barn må i den ordning nedan sägas att barnet undantags från impning enligt nämnda paragraf. Den som av nu nämnd anledning vill hava barn undantaget från impning gör det skriftligen ansökning därom hos medicinalstyrelsen senast under det kalenderår då barnet fyller tre år. Innan ansökningen görs åt ligger det sökanden att personligen inställa sig till Stockholm inför överstådshållarembetet i annan stad inför magistraten och på landet hos Kronofogden i orten samt förebringa utredning angående skälen för sina betänkligheter mot inpningen. Protokoll ska föras över vad vid sökandes inställelse förekommit och vad sökanden eh, att vid ansökning foga utdrag ur detta protokoll. Finna Medicinalstyrelsen vid prövning av ansökning att rättligen skett sådana skäl icke vara förebrakta att undertagande från impning må meddelas har styrelsen underställa ärendet kungliga majestätsprövning. Som man ser är detta ingenting annat än att om föräldrar har personlig erfarenhet av att vaccination i något fall medfört ohälsa som ej är blott tillfällig så har det lov att eh, tre år innan vaccinationsplikten inträder enligt förslaget vid sex år personligen inställa sig hos civila myndigheter på landet göra en kanske ganska dyrbar resa till kronofogden och förberiga utredning om skälen för sina betänkligheter. Protokoll här om insändes till medicinalstyrelsen på vars avgörande saken beror. Det heter visserligen att styrelsen vid avslag på ansökningen ska underställa ärendet till majestättsprövning men en var står att med majestät inte dechauverar sakkunskapen i medicinalstyrelsen. Ja, artikeln fortsätter här men äh, det poängen är väl att äh, Medicinalstyrelsen här då vill försöka tillmötesgå de här kraven på att... Eller önskemålen som man framför vid demonstration. Att om man vid heder och samvete menar att man inte vill vaccinera sina barn så gör man det till en väldigt... Man går med på det men man gör det till en väldigt, väldigt krånglig och komplicerad procedur för att... Ja, mm. Så att om, om ens någon kan kan genomföra det här då. Så... Jo men det, är ju, det känner man ju än lite också. Från det senaste vansinnet som har pågått. Det här med att ja du kan få. Ja, men nu var det ju inget. du bara pratades om det liksom. Men det var ju ett, ett högt socialt tryck i Sverige. Men precis som du sa tidigare Martin. Så har vi ju så god efterlevnad i, i Sverige vad det gäller vaccinationer Så man kände väl inte att man behövde införa några hårdare tvång i, i det här landet då men i andra länder så har det ju varit sådär att du kan kunde bli av med ditt jobb och så vidare om du inte vaccinerade dig men, men så fanns det då i vissa fall eller du fick inte gå lov att gå i skolan eller på universitet om du inte var vaccinerad men då fanns det ju sådana här Religious extension, det var väl det man kunde få då. Och så mm. kanske i vissa fall för medicinska skäl då. Men, men väldigt svårt att få då. Det var väl lite samma, samma sak. Jo, mm. exakt. se, Det börjar bli lite sent nu så jag kanske inte hinner med allting som lovat här då. Men... Mm, ja, ja, men vi får väl köra en, ett, ett avsnitt till då. Ja, det är ganska lite. Jag tycker jag också att det börja bli sent. Ja, <laughs> jo. Jag ska ju inte plåga dig så mycket ja. mer. Men det var ju det som jag sa där innan. Vi hängde inte med den här statens offentliga utredningar. Men kontentan i den var i alla fall att de hade tillsatt. Äh, ja, även sådana som var vaccinkritiska jag fick skriva ett betänkande i den här där de bland annat kommer fram till då att vaccinskador de tar upp i ganska många olika fall konstaterar att skadan brukar uppstå i, i den, ja, runt den elfte dagen efter vaccinationen och det var det jag tyckte var intressant där att man ansåg människor var ovaccinerade fram till den andra veckan efter vaccinationen då när skadorna mm. inträffade efter 11, 11 dagar mm. i snitt. Och sen så tog, ja, jag hade tänkt att läsa. Det var ju en sån här som-utredning. Man går ut med frågeformulär och har frågat svenska befolkningen om eller hur de ser på ett införande av vaccinationstvång. Och det här var en undersökning jag gjorde. 2019 om jag inte missminner mig. Och jag hade tänkt att läsa ju den. Men nu, ja, nu får vi hoppa över det så får jag lämna en länk till läsarna. Så att de intresserade kan, kan gå in och läsa där. Men ja, då undersöker man mm. ju... Eh. Villighetsgraden hos en del av den svenska befolkningen. Är hur vilja vi är att återinföra vaccinationstvång. Så mm. att det, det är ju som sagt många... Eh, Saker som pekar på att de skulle vilja införa ett nytt vaccinationstvång om vaccinationsgraden minskar. Vilket den borde göra nu med tanke på hur mycket skador och sånt som har uppkommit till följd av vaccinering efter Ja, covid vi får väl hoppas det att, att, att det blir ett, ett, ett uppvaknande kring detta. Och jag, och jag kan ju säga det som jag sa i början här att jag har ju själv fått vakna upp. Kring det här med vacciner. Och det gjorde jag som sagt 2018 då. Och sen dess så har jag ju eh, läst på och undersökt saken mer noga. Och jag kan ju säga det att det jag har kommit fram till idag då. Det är ju det att jag skulle ju säga att vaccination är nog det största brottet mot mänskligheten som... Eh, någonsin har förövats och vacciner har förmodligen dödat och skadat fler människor än eh, alla krig eh, tillsammans och att vaccinera sig det är att spela rysk roulette med både sin hälsa och eh, sitt liv utan Eh, någon som helst möjlighet till att så att säga vinna någonting för att hela den här premissen och, och narrativet, paradigm som ligger bakom vacciner är ju eh, helt knasig för att man har aldrig vetenskapligt bekräftat att det finns några eh, mikrober eh, alltså det finns bakterier men de här eh, mycket mindre då, väldigt, väldigt små eh, virusen har man aldrig bekräftat eh, existerar och skapar sjukdom då. Det har man aldrig eh, bekräftat vetenskapligt helt enkelt. Så mm. ja, det, det är det man kan säga om det. Om vacciner och vaccination. Och det är ju givetvis min personliga åsikt och jag tycker ju att alla bör sätta sig in i den här frågan själva och bilda sig en egen uppfattning. Mm. Och nu har du fått en skatt av eh, litteratur som dessutom är på svenska att sätta sig in. Verkligen, vi får skicka ett tackbrev till Kungliga biblioteket. Låt <laughs> <laughs> De här sakerna, för det har inte jag heller riktigt, men, men det är ju så allt mer digitaliseras, det är lättare att och, och, eh, komma in och söka i olika arkiv idag. Jag har ju använt mig mycket av det här archive.org, men där finns ju eh, mästarledes engelska eh, böcker. Jo. Men här finns det, ju, det finns ju massa i våra svenska arkiv också. Exakt. Och de digitaliseras ju allt mer och mer, dem också. Mm. Ja, men det har vi hållit på i över tre timmar. Så att, äh, ja. ja, en äh, eloge till alla er som har hängt med tills nu. Ja. Äh, tack så mycket. Och sen kanske vi ska ta lite sånt här allmänt också. Jag tänkte på det. Vi har ju en, en fantastisk äh, organisation, eller vad vi kallar det, uppe i Stockholm. Uh, vid namn uh, Studio Stupido. Och de ska hålla... Det tycker jag är ett underbart namn. <laughs> Studio Stupido. Och de ska hålla uh, föredrag. Massa intressanta föredrag i höst. Så missa inte det. Bland annat så kommer Nigel Howitt hit från, från uh, England. Och ska uh, hålla föredrag om... Jag uh, tror det var... Ja, truth. Han är ju, han är, kan man säga, en, en filosof. Och han skulle väl prata om om han ska prata om att söka sanning och mys, mysticism och, och, mm. och de här grejerna. Och vi, vi tänkte ju att vi skulle ha en, en föreläsning med honom här, här i Göteborg också. I mm. samband med detta. Ja, Jag får Så, uttryck för det. Det var väl en, varför sanningssökare inte började ägna sig åt mysticism uh, Ja, just det Ja uh, Nej, det, det, är, det är faktiskt väldigt det är en, Ja, faktiskt, men det där är lite så sådär, huvudet på spiken pudens kärna för att det, det är ju liksom den här filosofiska propagandan kan man säga som man driver här Ja, man kan aldrig riktigt veta vad som är sant Det, det går inte att, att egentligen fullständigt ta reda på någonting och visst, alla bra lögner har väl element av sanning i sig kan man väl säga först då. För att det är ju svårt att ta reda på saker och ting. Och det var väl som den gode Platon sa för länge sedan att jag vet bara vad jag inte vet. Och det är ju det här att... att ja, det ligger mycket i det angreppssättet. Men till exempel så, så vet jag alldeles säkert till exempel att jag inte vet att jorden kretsar runt solen. Att de här raketerna eh, skulle kunna skapa framdrift i rymden och jag vet inte att det existerar några virus eller allvarliga smittsamma sjukdomar. Så att. Ja, det, men det, det är ju hela tiden det här att om det inte finns någon objektiv sanning. Om vi, inte, om vi går omkring och tror att vi faktiskt inte kan ta reda på någonting. Nej, men då blir, det ju, då blir det ju auktoriteterna som bestämmer mot oss vad som är sant eller falskt. Och det är nog inte så jättebra och ligger inte i vårt intresse att det är så, skulle man kunna säga. exakt. Mm. Ja, men vi får tacka för ikväll då och säga till våra vi lyssnare på återhörande. Ja, tack för att ni har lyssnat på återhörande. och de eh, omkring oss och eh, ja, världen och samhället vi lever i. Eh, och för mig är inte vetenskap något vi ska tro eller lita på utan en samling regler vi har kommit överens om, vi akademiker då, vi som tycker att söka kunskap. Eh, för att komma överens om eh, Ja, en, en, en samling leder som har kommit överens om för att i sin tur kunna vara objektivt överens om vad som inte är sant. Och det, är ju, jag menar, det, det var ju en del greker, det här var ju Stoklättes då. Han sa ju någonting lite broder på översättningen om någon. jag vet bara vad jag inte vet. Eh, och det ser man ju också, det, det genomsyrar ju den... Eh, det språk vi man använder inom vetenskapen om man säger att en, en teori den är antingen bekräftad eller sedan motbevisad. Det vill säga att den är inte bevisad eller motbevisad utan bekräftad tills vidare sann. Om det är inte upp, uppstår det, hittar man en relevant observation eller experiment då, som motbevisar den här teorin. Och det spelar ingen roll längre länge den har varit bekräftad. Ja, men då, då faller den och behöver göras om då. Men det som jag tycker är lite frustrerande då med dagens vetenskap, och jag har inviterat den under många år, det är det att det finns teorier, och inte bara teorier utan även paradigm, som jag och många med mig anser kan motvisas med kontrollerade experiment. Alltså med vetenskaplig metodik så kan de här, ibland då så att säga riktigt stora teorier, paradigmen kan motvisas eh, Och det är lika frustrerande att när man påtalar detta då blir man ofta bemött som man kan beskriva som en kättare på medeltiden. Att man använder inte orden kättare. då. Utan då så är det kunskapsfakta eller vetenskapshynekare. Konspirationsteoretiker. Och man blir ofta jämfört med någon som inte ens förstår att jorden är en roterande sfär. Eh, och sen är det ju så att jag är själv akademiker och jag ser de här sakerna och det bekymrar mig djupt. Och sen är det också så att det finns ju olika vetenskaper, det finns eh, ja, fysik, astronomi och så vidare. Va? Men medicina det är ju en vetenskap som bokstavligen handlar om liv och död. Och där har vi ett extra stort ansvar, som akademiker, att ta ett steg tillbaka. Om det visar sig att det har varit något galet för oss. Och det kan ju historien utvisa. Det finns ju många sklepp i garderoben vad det gäller medicinen. Man ådrev att människor döds. Man gav dem inte vatten och dricka när de hade feda. Där vi till och det här har uttryckt och i uttasning. Gjorde att man förlorat förståndet. Och sen var det arsenik ja, och kikstilver, det var ju vanlig medicin för då. Och... Ja just det, och sen så var det ju också, <laughs> ja, men det var inte så länge sen, eh, det sista, eller ett Nobelpris i medicin delades ut på 50-talet tror jag det var. För det ingräffade till Och jag måste säga det att jag... jag ser ju dessa problem inom medicinen idag. Jag ser det inom andra, eh, inom andra discipliner också. Men just inom medicinen så är det väldigt allvarligt då, eftersom det, kan, det påverkar människor väldigt mycket. Och jag tänker, har du funderat på något kring det här liksom? Du, du har kanske hört såna här saker och du avfärdade som dumhet, men det som kanske har hänt nu också då som har så att säga gjort att det här har kommit väldigt mycket upp, utan Det är att människor har möjlighet att söka i medicinska databaser själv då. Och jag kan ju säga det, men då, då blir det nog det här reaktionen då. Men jag kan ju säga det, att jag kan ju hitta tiotalet publicerade medicinska studier där man har försökt att bekräfta smitta. Och det här gjorde man på början av 1900-talet, och jag kan klicka dig den artikeln sen. Och man lyckades inte med det. Och då är ju enligt vetenskaplig metodik då, då är ju inte det här bekräftat smitta. Men, efter, men det är ju ett helhet paradig, så att det kan ju inte säga. Men jag kan ju skicka dig de här studierna och sen så kan du berätta för mig vad du tänker om det. Ja, då var jag klar. Tack så mycket. Det var många trådar att ta tag i. Men, ja, jag har fått fråga om då menar du att smitta, att man infekterar bakterier eller virus, är så du menar? Ja, man gjorde ju de här studierna i början på 1900-talet och i samband med spanska sjuka gjorde man många av de här studierna. Mm. Och då hade man frivilliga. Och... Ha en... Ja visst, jag kan ta mm. Jo, de flesta av de här studierna utfördes i början av 1900-talet, men det finns också några fram till 50-talet. Och Det man gjorde då det var att man hade försökspersoner och man utsatte dem för luft. alltså Man ansåg ju då att eh, influensan då, som det handlade om, den överfördes via luft eller kroppsvätskor. Så man utsatte de här försökspersonerna, man lät sjuka människor hosta på dem. Man lät dem dricka deras kroppsvätska, man till och med injicerade kroppsvätska. Och i ingen av de här fallen då, så kunde man komma fram till så kunde man bekräfta smitta då, att de här människorna verkligen blev sjuka då. Och jag vet, det här låter helt tokigt, men jag kan skicka dig studierna, de finns i medicinska databaser. Men bara jag du rätt, du sa att det här var i följande på 1900 Ja. Och jag vill säga jag är inte expert på smittföring, det är inte mitt specialområde. Har du själv, är det själv i ett specialområdet? Absolut inte. Nej. Och jag tror att man får vara lite överviklar om man får titta på vad man gjorde förr, vad man gör nu, tekniken för att göra studier på det viset med, hur man tar reda på det. Nu är bara talet och nu är väldigt läsnigt skulle jag säga. Så kunskapsmängden. Är... Och jag vet, jag vet att det finns kunskaper om smittspridning som mina infektionskollegor kan väldigt mycket om. Så jag skulle nog prata med dem först och främst, och se hur man kan värdera resultatet av undersökningar innan jag yttrar mig om det här. Men man, får, man måste se på saker och ting där, dels om man har expert, expertiskunskap, man kan räkna på saker man kan titta och mäta, men man behöver, som jag ser det, kunna och vara kunnig i ett område, även om man kan bli hemmamin, förstås hur det kan det vara förstås. Man måste vara öppen, men ändå lyssna på flera källor som håller på med det här området, som kan området. För att kunna värdera vad kan lita på. Mm. Så skulle jag vilja säga, och jag skulle nog inte fästa så stor tilltro till studier i början på 90-talet med dagens kunskaper. Men då, då kan du få ett annat exempel. Det var jag skulle säga. Ja. Men jag, Från 20, jag, det är en... 2015. Blir det bra? 2015. 2015, ja. Och sen är det en studie där man tänker att man, får, man kan inte bara ta cherry picking. Nej, det är, många om <här> Nej, det är inte cherry picking. Och man slutade göra den här typen av studier. Men 2015 så hände någonting som var väldigt intressant. Då var det nämligen en tysk doktor i virologi, Stefan Lanka. Han, ut, han, har, han har ju pratat om detta sedan 90-talet. Det här med att vi saknar bekräftelse för virus då. Alltså där har man inte bekräftat heller detta vetenskapligt då. 2015 utfästade han en belöning för 100 000 euro till den som kunde bevisa mässlingvirusets existens. Detta var uppe i två instanser i tysk domstol. Och... Domstolen bedömde på grund av bevisningen att Lanka inte behövde betala ut den här prissumman. Det här är skildrat på ett väldigt annorlunda sätt när man läser om det i media. Men gräv i detta om ni är intresserade. Stefan Lanka, det är ja, det man, ni behöver. Då, vi får vänta, ja. Jag får vänta det kanske något vi får lite. Ja, med visst. Med. Varsågod. Eh, Ursäkta. Jag tror att du är engagerad och det är riktigt att kunna engagera, Och sen man kunna kanalisera det via kanaler som för att arbeta med det professionellt så skulle jag säga. Hur är det ytterligare med andra frågor om diskussioner om det här, om området? Det har inte varit det här som vi hade precis nu, men andra frågor inför. Tack! Tack. Hej Stefan jag. Jag är beteendevetare och har varit två och försökt att förstå beteenden, det går genom mig själv andra i de Men det är inte det jag ska säga nu, utan jag bara undrar, vad anser vetenskapen och idag att man letar efter med medicin? Är det att lindra symptom eller att hitta orsaken. Det är stora frågor och jag skulle tänka på Hota, lindra, frösta, inte skada. Läkarleder. Det tänker jag på när jag arbetar. Så är det är olika hur man tänker på det. När man, beroende på vilket perspektiv du har. Om du är, producerar läkemedel, utvecklar läkemedel eller vad du, vad du, vilket perspektiv du har i detta. Men som verksam som klinisk verksam person. Hota, lindra, frösta, inte skada. Och då har man bort så ska drömmen ändå vara grundad på goda skäl. Du ska inte hitta på något delat, men ibland får man göra versioner. Om man inte har mer än... Man kanske inte har de här stora studierna som man tar bästa kunskap, men den ska man också ta för kritiskt förstås. Så det är inte antingen eller det, flera saker, kan jag säga. Mm. Följdfrågan bara då. Bota kan ju vara både symptom och orsak. Så jag vet inte om frågan det blev en glidning i... Bota kan självklart vara både syn. Bota, då ska jag lindra symptom, ska jag säga, eller inte bota-symptom. Bota inte symptom, det är bota en åkomma. Det kan bota en infektion. Så skulle jag visa mitt upp uppdrag. Men det är kanske de andra som vill klarlägga detta. Vill du hjälpa oss med detta, till exempel? Har du haft facken om det här? <här>, <här>, här? Ja, om man tittar på... Vad egentligen läkemedel utvecklas utifrån de perspektiven som, som man har, så vill man ju i första hand bota, det vill säga bota orsaken, se till att man gör något mot orsaken. Men det som man kan mäta och det man ser är ju ofta symptomen. Så det är ju två sidor egentligen av, på samma mynt, i samma mynt, eller av samma munt. Så att eh, som aktiv läkare så får man ju. Och att förhålla sig till den kunskap som finns i relation till läkemedelseffekter också. Och där står man ju för en patient då som har symptom, men som har symptom som beror på en sjukdom. Och kan man göra någonting åt båda så är det optimalt. Ja, du pratar om vetenskaplig konsensus att man kan lyssna på det andra. Men jag tänker mer att läkemedelsindustrin är ju en industri som alla andra industrier och då vill man tjäna så mycket pengar som möjligt och ser man då patienter som kunder så har man ingen att tjäna det, för på att de är friska utan att man håller dem lite så här halvsjuka för att då blir de återkommande moderala kunder och det är ju en risk kan man ju säga då, och ser man till vilka som sponsrar läkarnas utbildning och sånt så är det mycket och i pälvin, och de här killarna som tog över läkemedelsindustrin på början av 1900-talet. Och jag tänker lite hur, hur går det att tankar kring det? att pengar faktiskt kan göra att man inte är uppbyggd utan det är finanserna som styr? Ja, det var det fler saker du tog upp där. Du sa först konsensus och jag sa just det att man måste inte ha konsensus. Mm. Det är inget krav. Utan tvärtom kan det vara bra att man har olika meningar. Man bryter, man har inte så alla eniga för då blir det här för i och med, vi har Johanshandlingen, det är inte det det handlar om. Eh, utan man måste kunna bryta och diskutera och resonera. Sen pratade jag om eh, rocketfälle på början på nätantalet. Ja visst finns det problem. Man kan säga att det, här, det är jättebra att det finns läkemedel. Det är en väldigt bra behandling, och den är väldigt vanligt förekommande. Men det finns problem med den också. Och i början så var det faktiskt så att det var många apotekare som började producera läkemedel som kunde bota människor. Det kom penicillin på 30-talet som kunde bota att limba Men sen finns det naturligtvis en industri som... Det, vi har nytta av att det finns en industri för att det skulle samhället många gånger inte ha råd att genomföra den här satsningar på läkemedel. Men det finns ett dilemma i detta och det kan se lite olika ut. Det har varit så att läkare har fått en del av sin utbildning betal av läkemedelsstyrelsen. Ja, det har det varit. Men det har också varit en period när, man, när, när samhället har sagt Ja, ja men det får ni gå på. Det får ni göra. Får någon annan betalar också. Innan man insåg, vilket många har gjort, att det, det finns inga fria luncher så därför är det inte så, i alla fall inte i Sverige, för många länder med oss är det inte på det viset. Men man får ju vara vaken för att det finns ekonomiska intressen, självklart för det. Men man kan inte säga antingen eller och skapar ut alltihopa för att läkemedel har hjälpt människan väldigt mycket också. Sen kan det ge problem, det finns två sidor på myntet. mycket på sidor. Och det ska man ta upp och det gör man också och försöker göra. Det är inte perfekt men man försöker göra det så mycket man kan. Så att inte det ska bli är något som utnyttjar människor. Det är lätt att man kan hamna i det säga att oh, de bara tjänar pengar. De gör väldigt mycket gott också. Så man måste balansera den här sidan. Det finns två sidor av det, minst två sidor av det här. Men man ska vara medveten om att det finns drivkrafter som handlar om ekonomi också. Att det kostar att ta fram nya läkemedel. Det är inte gratis. Och det gäller att det ska kosta lagom. Ibland har man problem att det kostar för mycket att ta fram nya läkemedel. Så vilket gör att man sen inte har råd att så här, ta, ta, ta fram hela vägen och få ett, en färdig produkt som kan hjälpa människor. Det är ett dilemma i det här också, att det är för höga kostnader, för höga samhällskostnader för att vi ska ha en säkerhet. Så det finns många bottnar i detta, och jag är inte här för läkemedelsindustrin idag, men jag har lite insikt av det inne i dig sedan tidigare, men det är, är säkerhetssakning som, som har ändrat sig. Men man ska ha, vara ödmjuk för det, ha respekt för det, och man ska Journalister eh, brukar säga att man ska inte gå och äta hungrig, och det ska man inte göra som doktor heller. Utan man ska vara välmatad och kunnig och kunna analysera den information man får från leverantörer av läkemedel, så inte bara blir att ja, uff då kass, eller jag köper allt, du bara, för så enkelt är det. Verkligen inte. Det vill jag understryka. Men det handlar inte heller om konsensus i alla väder. Utan man ska ha olika meningar och behöver olika meningar. Det ska vara Disputation det är, alltså är origlig men man ska diskutera. Kan det här vara rimligt? Kan det, man tro på detta. Är det, har du, har du tillräckliga argument i din forskning för att kunna säga att nu drar de här slutsatserna. Eller inte nu drar vi inte de här slutsatserna? Det är många frågor. Jag hoppas att jag fick kunna ge dig något svar på det. Karl Hermann och jag, vi har bildat en firma UPA Och startat en ny konserveringsfabrik Där vi talar för varan till musik Allting går att sälja med mördande reklam Kom och köp konserverat gröt Allting går att svälja med mördande reklam Även lagom söt konserverad gröt Lasse blev chef och jag själv blev agent Men Karl Hermann tog titeln vid ponent Reklamschefen vid med tusen plakat Annonserar vårt hälsopreparat Allting går att sälja med mördande reklam Kom och köp konserverad gröt Allting går att svälja med mördande reklam Lagom söt konserverad gröt Burkar och burkar på löpande band Svämma över vårt avlånga land Det som är sålde som flytande mat Kom i handeln som kappesorrogat Allting går att sälja med mördande reklam Kom och köp konserverad gröt Allting går att svälja med mördande reklam Även lagom söt konserverad gröt Allting gick fint men en dag var det hänt En polis kom till vår disponent Han forskade i gröten och tänk vilken syn Bara vassla och såg från inga gryn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 Vi fick vil dom här om och fabriken blev brandstation och stan Men Vedholm, kall Hermann och jag delar säll och vi sjunger från morgon och till kväll Allt går att sälja med mördande reklam Kom och köp konserverad gröt Allt går att sälja med mördande reklam även lagom sött konserverad gröt Jag läser nu ett stycke statens offentliga utredningar från 1932 som vi inte har med i podden. Och här läser jag på sidan 66 olägenheter och icke-önskvärda följder av vaccinationen. Under tidernas lopp har ett stort antal sjukdomsinstånd uppgivits kunna uppkomma såsom en följd av eller i anslutning till smittkoppsvaccination. Den vetenskapliga granskningen av dessa uppgifter har lagt till dagen att synnerligen ofta fog saknas för antagandet av något som helst orsakssamband med vaccinationen. I dessa fall har endast ett sammanträffande hela tiden föreläget. Å andra sidan visar en objektiv granskning att vissa sjukvårdstillstånd kunna uppträda såsom mer eller mindre direkta följder av vaccinationen. För att i möjligaste mån undvika eller reducera dessa ojälvning Olägenheter Ol har var sedan lång tid tillbaka fram till våra dagar gjorts betydande ansträngningar. En av de första åtgärder som vidtagits i detta syfte var förbudet mot användning av så kallad human lymfa, en fråga som redan behandlats i kapitel 5. Numera använder sålunda uteslutande animal lymfa. Kontrollutgärder har varit jämte under de sista årtiondena införts i syfte att säkerställa det till vaccinets framställning använda kalvarnas frihet från sjukliga förändringar. Här tillkommer den bakteriologiska kontrollen av vaccinet för vilket närmare redogjuts på ett annat ställe. Ett gott resultat av vaccinationen förutsätter emellertid, icke endast en god lymfa utan även ett i alla avseenden tillfredsställande utförande av ingreppet. Under tidigare år då vaccination fick företagas alltså icke endast av läkare utan även av barnmorskor, klockare och andra kunde säkerligen många gånger förekomma berättigad anledning till anmärkning i detta hänseende. Vaccination av sjuka eller klena barn, bristande renlighet, otillfredsställande skötsel av kopporna och såren kunde sålunda väl leda till icke-önskvärda följder av ympningen. Av denna anledning har nu numera bestämmelser införts som syftar till att skapa en garanti för vaccinationens sakkunniga utförande och övervakande. Impning får sålunda i Sverige författningsenligt endast utföras av den som äger behörighet att utöva läkarkonsten även som under vissa förutsättningar av till förordnade medicinekandidater. Ett förebyggande syfte har även i den Enligt svensk lag gällande bestämmelsen att sådana personer skola undantagas från smittkoppsympning som vederbörande impar uppfinner till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmänt svaghet. Kunna komma att erhålla men av impningen eller beträffande vilken sådant hänsade för ett intyg. Jag läser vidare på sidan 123 ur samma skrift. Senare har det emellertid visat sig att enhanda förändringar uppträder vid encephalitiska tillstånd under förloppet av vissa akuta infektionssjukdomar såsom mässling, vattkoppor, smittkoppor och influensa. Varför inte heller den anatomiska bilden kan användas som argument för den postvaccinala encephalitetens direkta samband med vaccinet. Och då man som ytterligare stöd för denna tanke framhållit att smittkoppor kan åtföljas av sjukdomar. Sjukdomstillstånd av en sephalistisk typ, varför en sephaliter under förloppet av en vaccination ex analogeam borde direkt tillskrivas vaccinverkan. Så talade nyss nämnda förhållandet att den anatomiska bilden är av samma typ icke blott vid dessa två former av en utan även vid andra en för att argumentet i fråga är väl löst. Lika litet kan den omständigheten att inkubationstiden vid postvaccinal encepalit är jämförelsevis konstant och en längd av 11-12 dagar som närmar sig inkubationstiden vid smittkoppor utgörande 12-14 dagar. Tillmäta större betydelse i tidpunkten för uppträdandet av encepalit efter smittkoppor icke är konstant utan varierar inom tämligen vida gränser. Jag läser vidare ur Somminginstitutets rapport från 2019 som undersöker stödet för obligatorisk barnvaccination i Sverige. Mässling drabbar allt fler europeer. År 2018 översteg antalet mässlingsfall 82 000 vilket är tre gånger fler än 2017 och hela 16 gånger fler än 2018. 16. Paradoxalt nog är den allmänna vaccinationsgraden i Europa aldrig varit högre än den är nu. Ungefär 90% av alla europeer är vaccinerade med en andra dos vaccin mot mässling. Förklaringen till smittspridningen är det att det finns fickor av ovaccinerade individer i vilka sjukdomen kan få fäste. Det är därför angeläget att förbättra kunskaperna om hur inställningen till vaccinationer ser ut i olika grupper i befolkningen- inte minst när det gäller införande av obligatorisk barnvaccination, vilket är den mest direkta metod staten skulle kunna använda för att öka vaccinationsgraden ytterligare. En infekterad vaccinationsdebatt förs idag i såväl Europa som i andra delar av världen. Den har fått näring av vaccinkritiska budskap som sprids via nätet. En nyligen publicerad rapport visar att hälften av alla föräldrar till barn under fem år i Storbritannien har tagit del av vaccinkritisk information på nätet. Forskare har också kunnat visa att ryska trollfabriker sprider vaccinskeptiska budskap via den sociala nätverkstjänsten Twitter. Eftersom det även i Sverige finns områden där vaccinationstalen faller har frågan om obligatorisk barnvaccination kommit upp på den politiska dagordningen. Våren 2018 lämnade Sofia Arkelsten exempelvis in en motion till riksdagen med förslag på obligatoriska barnvaccinationer. I detta kapitel diskuterar vi hur den svenska allmänheten ställer sig till att tvinga föräldrar att låta vaccinera sina barn. Vi beskriver först stödet för införandet av ett obligatoriskt barnvaccinationsprogram i befolkningen som helhet. Sedan studerar vi vissa specifika grupper i detalj. Vi undersöker huruvida enskilda människors stöd för obligatoriska vaccinationer hänger samman med egna erfarenheter av vaccination, mediekonsumtion, särskilt beträffande användning av sociala medier, förtroende för sjukvården och politiska beslutsfattare och medlemskap i religiösa samfund och uttryck för personlig religiositet. Vaccinationer och vaccinmotstånd då och nu. Mässling är en extremt smittsam sjukdom som kan leda till följdsjukdomar såsom öroninflammation, lunginflammation och i allvarliga fall akut hjärninflammation, vilket är ett sjukdomsdistort som medför omedelbar livsfara. Vaccinationen mot smittsamma sjukdomar såsom mässling är en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva medicinska behandlingar som finns. En anledning till det är att vaccinationer över den individuella hälsovinsten även ger ett kollektivt skydd. Genom att vaccinera sig bidrar individen till så kallad flockimmunitet. Flockimmunitet uppstår när så många individer är vaccinerade att sjukdomen inte längre kan spridas. Detta är eftersträvansvärt eftersom det då blir möjligt att skydda särskilt utsatta grupper, begränsa sjukvårdskostnader och minska den totala sjukligheten och dödligheten. För att undvika att mässlingsviruset sprids fordras att 95% av befolkningen är vaccinerad. I Sverige är vaccinationstäckningen omkring 97%. Men även i vårt land finns fickor av ovaccinerade individer vilket förklarar att utbrott ändå inträffar. Vintern 2017 18 drabbades Sverige av ett mässlingsutbrott. Genom ett intensivt smittspårningsarbete lyckades ansvariga myndigheter begränsa antalet skjutonsfall till omkring 20 Bland annat skickades närmare 900 varnings sms ut till alla dem som hade sett en viss teaterföreställning på Borås stadsteater. Sedan en av skådespelarna i Seblen hade insjuknat i mässling. Världens första vaccin var vaccinet mot smittkoppor. År 1796 konstaterade den engelska läkaren Edward Jenner att en pojke som blivit impad med kokoppor blev motståndskraftig mot smittkoppor. Idén fick Jenner när han lärde sig att mjölkerskor som exponeras för kokoppor i allmänhet inte fick smittkoppor. Jenner bedrev fortsatta studier och kunde två år senare offentliggöra sina resultat. Det nya vaccinet efter latinets ord (vacka) spreds över världen i början av 1800-talet. Till en början var vaccinationerna frivilliga i Sverige men redan år 1816 blev Sverige ett av de allra första länderna i världen som införde obligatorisk smittkoppsvaccinering. Den som inte lät vaccinera sina barn kunde dömas till böter eller fängelse. Under 1940-50-talet introducerades andra frivilliga vaccinationer mot sjukdomar såsom tuberkulos, difteri, stelkramp och kykhosta. Vaccination mot mässling infördes 1971. Från och med 1982 erbjuds barnet kombinationsvaccin mot mässling, påsjuka och röda hund som ges i två doser så kallad MN mpr vaccination Sammanlagt ingår idag skydd mot nio sjukdomar i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet bygger idag på frivillighet. Smittkoppsvaccinet som var obligatoriskt ges inte längre eftersom smittkoppsviruset är utrotat rotat sedan slutet av 1970-talet. Andra länder har system som i varierande grad bygger på incitament eller fång. Australien har ett system där skattelättnare för barnfamiljer i subventionerad barnomsorg är villkorade men att barnen är fullvaccinerade. I USA skiljer sig reglerna åt mellan olika delstater men grundprincipen är att vaccination mot vissa bestämda sjukdomar är ett villkor för, för tillgång till barnomsorg och skola. I vissa stater medges undantag inte bara på medicinsk och religiös grund utan även på grund av lissoskådning. Flera länder i Europa har senare i år infört hårdare regler. Sedan 2018 har antalet obligatoriska vacciner exempelvis utökats i Frankrike. En omdebatterad italiensk lag ställer krav på vaccination mot en rad sjukdomar för att barn ska få tillträde till skolan. För barn med skolplikt avkrävs föräldrar dryga böter om barnen är ovaccinerade. En nyligen publicerad forskningsöversikt sammanfattar kunskapsläget när det gäller människors inställning till obligatoriska vaccinationer. En tydlig slutsats är att de flesta människor i de 29 studier som ingår i sammanställningen är positiva till obligatorisk vaccination. Stödet varierar mellan 55 och 97 procent beroende på typen av vaccinationsprogram. Stödet för obligatorisk HPV-vaccination är emellertid lägre. Här är andelen positiva mellan 27-65,5 procent. Föräldrar som nekar sina barnvaccinationer tror ofta att vacciner är farliga och ineffektiva. Att de sjukdomar som vacciner skyddar mot är hamlösa och ovanliga. Och att de egna barnen troligen ändå inte kommer att drabbas. Många ogillar också tanken på att utsätta sina barn för risker för att förbättra den allmänna folkhälsan även om riskerna är små. En amerikansk studie har kunnat visa. ...på att personer som tror att vaccinationer är säkra och effektiva och har en mer positiv inställning till obligatoriska vaccinationer. Dessa är ett tag sedan veckor emellertid bara frågan varför människor har dessa verklighetsuppfattningar och värderingar. Vi måste leta förklaringar längre bak i orsakskedjan och vilja förstå motståndet mot vaccinationer. Vi återkommer till detta problem i nästa avsnitt. Det är emellertid viktigt att poängtera att motstånd mot obligatorisk vaccination inte nödvändigtvis är likställt med motstånd mot vaccinationer som sådana. Personer som är vaccinmotståndare är rimligtvis även motståndare mot obligatoriska vaccinationer. Men det är fullt möjligt att människor som själva inte är vaccinmotståndare ändå motsätter sig tvångsåtgärder som syftar till att öka vaccinationsgraden. Experter på Folkhälsomyndigheten och inom barnhälsovården framhåller det exempelvis att obligatoriska vaccinationer skulle kunna minska förtroendet för det befintliga vaccinationsprogrammet vilket ju har bidragit till en hög vaccinationsgrad i Sverige. Experimentell forskning har faktiskt visat att obligatoriska vaccinationer leder till en ökad mobilisering av vaccinmotståndare vilket tenderar att få negativa konsekvenser för vaccinationsgraden när det gäller vaccin. Som förblir frivälje. Jag läser vidare ur Erik Ottossons motion om obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn. Som inlämnades i oktober 2020. Motivering. Som jag har beskrivit även i tidigare motionen har, har Sverige varit ett land där vaccinering av barn men även vuxna ansätts vara normalt och fullt naturligt. Nära nog alla barn har tagit del av det allmänna vaccinationsprogrammet och som följd av detta har antalet farliga smittsamma sjukdomar hållits på en låg nivå i Sverige. Detta har varit avgörande betydelse för den svenska folkhälsan och begränsningen av smittspridning. Under senare år har dock motstånd mot vaccinationen vuxit fram på ett oroande sätt. Utrop. Brott av sjukdomar som vi trodde var utrotade i Sverige har inträffat och på sociala medier sprids en allt mer omfattande desinformation om vaccin, dess beståndsdelar och påstådda bieffekter. Själva grunderna för västerländsk medicin ifrågasätts och alternativa fakta åberopas som sanningar till män för små, män för små barn vars föräldrar avstår från att vaccinera barnen inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Disinformationen som ligger till grund för detta är därför direkt farlig för enskilda barn men också för folkhälsan nationellt. En ogrundad skepsisk mot vaccination slår som hårdast mot det som av hälsoskäl är mest utsatta för smittor som barn och äldre. I flera andra länder såsom Tyskland, Frankrike och Italien anses det allmänna vaccinationsprogrammet vara så avgörande för folkhälsan och den enskildes hälsa att det är obligatoriskt för alla barn. Att delta om inte hälsoskäl förhindrar detta. I vissa länder förekommer dessutom böter för föräldrar som inte låter sina barn vaccineras. I Sverige är det ett land som har legat i framkant vad gäller folkhälsoarbetet och vi har dragit stora fördelar av detta. När delar av detta nu hotas av organiserad desinformation och ogrundad skepsis mot vaccinationer som tjänat oss väl. Krävs att samhället agerar för att slå vakt om såväl folkhälsa som den enskildes rätt till en god hälsa, oaktat föräldrarnas egna preferenser, uppfattningar och missuppfattningar. Regeringen bör därför inleda ett arbete att inför riksdagen presentera lagstiftning i syfte att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Regeringen bör även se över vilka sanktioner som bör införas mot föräldrar som vägrar låta sina barn vaccineras. Därutöver bör regeringen inleda en mer effektivt och målmedvetet arbete med att motivera desinformation som syftar till att ett osakligt motstånd mot vaccinationer och svensk sjukvård. Utöver vad som ovan beskrivs, vilket jag föreslagit även i tidigare motioner, kan konstateras att det idag finns barn som går ovaccinerade på grund av att den ena föräldern motsätter sig vaccination och på så vis hindrar den andra föräldern från att skydda gemensamma barn mot dessa sjukdomar. Detta fortsätter föräldern som vill vaccinera barnen i en ohållbar situation där man förhindras från att göra vad som enligt omfattande forskning och beprövad erfarenhet är bäst för barnet. Mot bakgrund av detta bör regeringen även ta initiativ till de nödvändiga lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta även för andra vaccinationer än det som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Och yrkanden att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka förutsättningar som finns för att göra det allmänna vaccinationsprogrammet obligatoriskt för alla barn och tillkänna detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över vilka sanktionsmöjligheter som krävs gentemot föräldrar som vägrar låta sina barn delta i det allmänna vaccinationsprogrammet. Och detta tillkännager Riksdagen för regeringen. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dess information rörande vaccination och svensk sjukvård samt om behovet av ett arbete mot detta och tillkänna detta för regeringen. Fyra. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till de lagändringar som krävs för att möjliggöra vaccination av barn då endast en av vårdnadshavarna godkänner detta även för andra vaccinationer än det som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och tillkänna detta för regeringen.